Ez itt a Play 177. adása, én Neurotik vagyok és még itt vannak mellettem. Francba, Michael, sziasztok! <gül> és Igen, sziasztok! <gül> Elvesztettünk fog -fog egy fogadást. Fogadtunk, hogy még hanyadgyára fog belépni és én mondtam, hogy ez szerintem egy jön. És, és mo most egyből jött a kis szemét, amúgy. Hát ilyen ez. ilyenek ezek a fogadások. Na, mindenféle fogadás amúgy. Mikítép el le, azt a focit? Ja, igen, a fogadni nem szeretek rá, mert de ez egy nagyon jó átkötés volt. Csak akkor bele is csaphatunk a ledsorba. Úgy is jó, hogy a futballmenedzser új részével kezdünk, mert ez majd nagyon jó átkötés lesz a Kodra meg a BF-re, hogy, hogy az évenkénti megjelenés az mennyire képes Hát nem azt mondom, hogy elustítja a fejlesztőket, mert ez nem igaz, mert azért ezekben a játékokban, amiket most mondtam, mindegybe van valami újdonság az előzőhöz képest, csak a fejlődés az nagyon kevés, és inkább finom hangolások vannak, legalábbis ami a Football Manager tekintetében el tudok mondani. Ugyanis a Football Manager 2022 az nagyjából ugyanaz, mint a 21 vagy a 20, vagy a 19, csak egy kicsit szebb, kicsit több minden van benne, bekerültek, ugye ezek a fejles statisztikák, ami mostanában nagyon divatos, hogy az XG-t azt egyszerre másolja, meg az ilyen post-shot xz meg az ilyen satöbbi dolgokat, és így jobban tudod követni a meccset, és több segítséged van a másod edző, még több tud tudnánk csinálni. Valamit állítólag a meccsmotor is fejlődött, ezt mondták a fejlesztők, de hogy őszintén én ezzel nem, vál, nem vettem észre semmit. Néha olyan hülyeséget produkálnak a karakterek, mert értem, hogy Ugye régen, amikor még feliratos volt a rendszer és gomfoci is kétdimenziós kamera, és nem volt 3D, akkor nem kellett lemodellezni azt, hogy mit csinálnak a játékosok, és így kiírhatta azt, hogy mondjuk a becsúszás elcsúsz, vagy elcsúszott a védő a csatár mellett, átugratta, buktatta, és ugye mivel gomfoci is dolgokat láttál, ezek annyira nem voltak feltűnőek most is be lehet ezt állítani, viszont 3D-nél ez sokszor annyira gagyin néz ki, hogy például fut egy játékos, és a semmi belesik, vagy csúszkál, nem lép, és az a durva, hogy ez a grafikus motor, ez nem most van először, tehát, hogy az, a 3D-s az már szerintem 5-6 év a sorozat része, és hogy azóta nem tudják úgy megoldani, hogy ez ne bánsa annyira a szemet. J javult, mert a tavalyihoz képest jobb, tehát a stadionok azok részletesebbek meg, meg ilyesmi, de a karakterek mozgása, animáció és eleve a kölcsönhatásuk egymásra az nagyon fura. Ettől függetlenül azt mondom, hogy ez egy nagyon jó játék, hogyha az előző egy-két rész meg volt valakinek, akkor nyugodtan kihagyhatja, illetve bekerült Game Passbe, ami most akciós is megint, mint oly sokszor, mert állandóan 300 forintért adnak nem tudom hány hónapot mindig, hogyha még nem volt előfizetésed, és azt hiszem, hogy most is így van. Úgyhogy ha valakinek így a Game Pass-ből megvan a football manager, az nyugodtan próbálja ki, de tényleg aki játszott a tavalyival, az nyugodtan kiadhatja, vagy már várhat egy leárazást. Szóval hozzátenném azt, hogy a... nekem már volt, Xbox Game pass és én megint meg tudtam venni 300-ért, tehát ha nincs aktív előfizetése valakinek, de, vár, de már volt korábban. De mikor volt neked az előfizet? Mikor ért véget? Mert ó, azt hiszem, hogy el kell tennie valamennyi időnek. Na, pár hónap, hónap biztos. Hát, meg most igaz, amúgy is ajánlott a, a Game Pass, mert ugye, és amúgy nem támogattak minket, más podcasteket uh -huh. szoktak támogatni, minket nem támogatnak, de hogy nem Még is úgy, az a lényeg. Legyen... Meg akarnak minket keresni és támogatni. Mind a ja, hányon, szívesen, persze, és uh -huh. hogy a Game Pass-be ugye bekerült a Forza Horizon 5 is, amit én uh -huh. néztem, és az valami istentelen jól néz ki az a játék, és amúgy, tehát az, az is ugyanaz, mint az előző Forza, tehát hogy <gül> <gül> erre tök jól át lehet kötni Igen. a kódra, a BF-re, a football manager hogy az is alig újult valamit, de mégis tök jó, meg tök szép, úgyhogy azzal is elletlen. lenni. És 300 forint, nem tudom hány hónapra, kettőre vagy háromra, az bőven megéri az akció. Én egy hónapra tudtam a szemelő fizetni, és én is pont a forza miatt, amit már feltelepítettem, de még nem próbáltam ki. Pedig, és igen, a teszteket én is néztem róla, és ott azt mondták, hogy nem sok mindenben különbözik az előzőtől, ugye a négytől, de igen. hát nyilván a, nyilván a táj az teljesen más, meg a versenyek, mert hogy ugye most... Hát tudja is ez a Igen, hogy is a Mexikó, a nagy duranás, uh -huh. az eszméletlenül jól megcsinálták, és így, hogy Mexikóba rakták, és hogy sokkal több tereviszonyt tudnak megnyelni, tehát van ez a hegységesebb, van sivárabb, sivatagosabb, be, belvárosos dolgok, meg minden, ilyen nagyon elütt. Tehát nem az van, mint én, én például a korábbi Forza, egyikesen játszottam, ezt így laikusként mondom, hogy én az előzőkben éreztem azt, hogy a, a táj az nagyon egységű, és hogy sokszor Hogyha így nézegettem streameket, vagy gameplayeket, így nem nagyon tudtam megkülönböztetni, hogy most ez ugyanaz a pálya, mint az előző, vagy egy kicsit más helyen van, mert ugyanazok a házak, ugyanazok a fák, ugyanazok az erdőségek. Itt meg azért sokkal jobban elkülönül az egész. Azért vannak, mert hogy sivatagostól kezdve a, a havas tájig, meg a nem tudom, a kettő között ugye a, a Horizon sorjánál van az, hogy ott változnak az évszakok is. Hát jó, de a pálya az ugyanaz marad. Tehát, hogy igen, csak igen. de a... hogy azért máshogy néz ki teljesen, a... A homokos, meg a havas. A az, homokos, hivatagos, meg a havas, az teljesen más helyen is játszódik, tehát ugye a hegyekben is fel kell autókázni meg ilyenek. Szóval szerintem egész jól megcsinálták, hogy viszonylag mm. változatos. És mondjuk ennél a Forza Horizon 5-nél meg a videók alapján Tényleg marra szép helyeken lehet csapatni. Tehát, igen. hogy így bemész ilyen vízesés mellett elhajtasz, az, az milyen jól nézett ki a videókban. Igen, és amit pont, pont ezen gondolkodtam, itt a Forza Horizon-nél, hogy ugye majd jön a Test Drive-nak az új része idén, vagy jövőre azt hiszem, ami visszatér, bár egy kisebb fejlesztő csapat ugye nem az a, a megboldogult, azt hiszem még az Edge Games csinálta annak idején a Test Drive Unlimited 1-2-t, vagy nem, az iden Games, igen, az Eden Games, és azok nagyon jó játékok voltak, és arra ar ez volt a lényegük, hogy volt egy hatalmas bejárható sziget, ugye ott Hawaii szigete, és akkor ott tud el autóversenyezni. Ugyanúgy ugyanaz volt az egésznek a lényege, mint a Forza, csak a Forza ezt továbbfejlesztette. És itt, most jön egy kis konkurencia, így majd lehet, hogy megemberelik magukat, és a futballmenedzsernél is ezt érzem, még ezt így gyorsan elmondom, hogy, hogy nem is az érződik a játékon, hogy évenként megjelenik, és hogy valamit ki kell találni, gyorsan súvasszunk bele ezt, azt, azt, azt hanem hogy évenként megjelenik úgy, hogy nincs igazán konkurenciája. És itt érződik azt, hogy ők le, valamilyen szinten belekényelmesedtek, mert nincsenek rászorulva arra, hogy kitaláljanak valami újat. Ugye a kod ott még mondhatod, hogy ott a BF is jön mellette, meg a BF-nél ugye a kód, tehát hogy ott valamit muszáj villantani, mert nem adhatják ki ugyanazt, mert lehet, hogy a, a konkurencia elmegy mellettük, viszont itt még ez sincs meg egyelőre korábban még egy pár adással, korábban beszéltem egy másik futballmenedzser játékról, vagy ilyen hasonló játékról, a VR futballról, de az meg egyszerűen nem volt képes felnőni ehhez az egészhez. Úgyhogy itt tényleg ez a legrosszabb, hogyha nincsen konkurencia, évenként is megjelenik, és akkor sokszor érzed azt, hogy miért nem csak egy DLC, vagy miért nem csak egy patch. De hát sajnos ez van. Hát amíg veszik az emberek, ugye a FIFA-nál is ez van, meg a sportjátékoknál. A még akkor a Discord. Én. Én... Attól itt veszél a oh, Ó, hello, itt vagyunk. Én? Én most hallok én igen. hallok mindent. Igen. Jó, jó. Az előbb elment. Nekem ment el, vagy Miki? Vagy, miki beszél, beszél, én, -e csak én csönd le? miki hallottam végig. Aha, jó. Akkor csak akkor engem. Akkor lehet, hogy van. nálad van. Jó, akkor nincs probléma. Ha csak nálam volt, hát, akkor az van, nem probléma. Az készülékében található. Így van. Akkor, csak akkor be volt. is fogtam. Akkor, akkor én nem beszélek, nehogy a neu tönkre menjen a gép, egy felrobban. Ja nem, csak csak A egy... múltkori adás után átkültem a frácoknak a, a screenshotot a, az adásnak a, a hanganyagáról, hogy hogy néz ki, és akkor látszod, hogy melyik az én hangsávom, tehát amelyikben végig pofázza az ember az egészet. Tehát, hogy... Majd néha így, be, majd így beleugatunk, amit mondasz, hogy nem úgy van, nem az igaz, az nem úgy van. Megmondtam, hogy majd legyen valami ilyen safe word. Amikor túl sokat pofázok, akkor csak meg kell mondani, és akkor... Yeah, tényleg ezt nem jégy, beszéltük stáld. meg a műsorai után, most már mindegy. Most, Má most, most már miért, most pofázni fogok. De jó, mert a fociról nem sok Ez egy elég érthető <háliman> szép. <hacliman> meg is lett beszélve. <hitterale tinitation> <zombi> <h rejection> Oké. <Okay. hplicit> Na jó, úgyhogy én végig csak ennyit de, akartam. Amúgy csak, hogy haragítsuk már magunkra az egész focistársadalmat, nekem igen. a FIFA-ról ugyanez a véleményem. Én játszottam annó a FIFA 98-al, és azon felül, hogy szebb a grafikája, semmit nem mit nem tudok hozzá, Teh, ugyanaz. Nagyjából igen. Egyes játékmodok a be. már meg a grafika se változik. És igen, igen. Ott, ott is érezni ezt meg, például most, a, most ugye a Pro Evolution Soccer a, ugye a FIFA-nak a, FIFA a konkurenciája próbálkozik. Az, a, az hogy lett a, a csúnya, jött. nem? Az lett a csúnya, ott romba, igen. És ugye hmm. ők akarták azt, hogy kiadják ingyen, ki is adták, csak olyan ótvaros szar lett, hogy vissza is vonták, de hogy ők már eleve hogy ezt még hogy, az hogy még így se töltötték le, igen. De hogy ez lett volna a koncepció, hogy ingyen kiadják, és akkor majd adnak hozzá DLC-ket, és amiket meg akarsz venni, azt megveszed. De... A koncepció az jó lett volna amúgy. Igen. Az teljesen, csak de én például megvalósítás. Én például az MB-vel játszok nagyon sokat, és ott is azt érzem, hogy, hogy ott is kevés a fejlődés. Tehát most volt egy ilyen next-gen ugrás, ami a konzolokon volt, PC-nél maradt, tehát idén az idei MB az ugyanaz, mint a tavalyi. És azt ígérték, hogy a jövő évi az majd már a next-gen lesz. Tehát ott majd a PC-re majd meg lehet fogni valami újdonságot, de például a konzolon, yeah. hogy milyen újdonságot találnak, ki, fogalmam sincsen, mert már itt se sikerült. És amúgy jó de játékok, meg hát nyilván, ha kosarazni akarsz, meg ezzel akarsz játszani, akkor nincs más Tehát V vagy ezt veszed meg, vagy semmit. Tehát, én a kipáról azt hallottam, hogy ott a név majd lehet, hogy más lesz, mert lejár a FIFA név ja, Igen, igen. Tehát, hogy mindent megkapnak hozzá, csak a név használatot talán nem, úgyhogy ugyanaz a játék, de csak más néven, az még jobb, nem? Tehát, hogy... És én annyira imádom az ilyen FIFA streamereket, meg videósokat, hogy mindig, amikor jön a játék, akkor ráfeszülnek, hogy ú, uh, ez most olyan jó lesz, mint az állat, és utána egy hónap múlva a következő FIFA-ig bezárólag folyamatosan szidják, hogy mekkora egy szar, de játszanak, meg ölik bele a pénzt, megnyitják a pakokat. Nekem ez olyan fura. Meg, meg, meg nekem az fura, amikor egy, egy videós vagy egy streamer mondja azt, hogy te ne költsél FIFA pontot, ne nyissál, nem éri meg, ne pénzeld, én azért csinálom, hogy legyen kontentem. És így é, mindig hát. ezen gondolkodtam, hogy mi van. Tehát ez olyan, mintha saját magadat tehát fölköpnél az égbe, és aláállnál. Tehát ennek köbben semmi értelme. Ja, meg az milyen kontent, hogy, okej, okay. hát akkor nyitogassák kindert, ugyanazt. Ja, <gül> körülbelül. Ezt so értettem. De. Tehát, hogyha. Sőt, te valami... Azt össze is rakhatod, és akkor mehet a kreatív streamek közé. Igen, igen. Oszajts valamit. Majd amikor lesz gyerekem, és akkor megmondom neki, figyelj, te ezzel nem legózol, mert ez életveszélyes, meg amúgy se olyan jó a legó, majd én ezt kirakom magam. Ja, apa kirakja te... legyen kontent. Így van. Te meg, meg nem nyújja hozzá, te csak nézd, ja. aztán kész. Ez olyan fura, nekem. Mindig is az volt. Hát igen. De mondjuk sok streamer mondja azt, hogy én azért csak hogy neked menekeljen. És mondjuk néhány játéknál ez mondjuk ér is. Ez, ez igaz. is. Ez igaz. De mondjuk én például mindig ezen gondolkodtam, ezt már korábban többször beszéltük itt a adáson belül is, meg kívül is, hogy, hogy há, há, tehát a hány ilyen kiadónak meg fejlesztőnek okozhatták a halálát azzal, hogy vagy az eladásokat mennyire befolyásolhatták, hogy olyan játékot játszottak, ami single és egyszer kijátszós, mondjuk például lehet, hogy a Telltale Gamesnek a, jó, ott voltak más problémák is, mert összevásároltak minden jogot ész nélkül, és csak költötték a pénzt, de hogy például egy Telltale games hogyha valaki kijátszik, és megnézik két-három ezren, akkor az Potenciálisan két-három ezer olyan ember, akit érdekel a játék, megnézi, de hogyha nem látná, lehet, hogy megvenné, és akkor nem lennének olyanok az eladások. De nekem ez mindig olyan De az sem se biztos, mert ha nem látná, lehet, nem is érdekelni. Ja, persze, én nem azt mondom, vagy. hogy a teljes az átfedés, meg, meg nem az ő nyakukba akarom valni, csak olyan fura. Igen, de egy story game-et végignézni, úgyhogy ráadásul tényleg az egész gameplay ott van előtted, és. Igen. Az csak felelett választó. Én, én, én, én ezt megcáfolnám egy picit. Én például annó. Én anno a The no, a... akartam mondani, Until Dawn. Én végignéztem, mert az a játék nagyon érdekelt, csak akkor még nem volt PS-en. És ugyanúgy megvettem PS-re, és végigjátszottam én is. Jó, és jó volt úgy, utána, hogy már te azért láttad a streamen az egész. Hát eltelt közte azért sok idő, de, de igen, én teljesen élveztem, meg ugye nyilván nem biztos, hogy ugyanazokat a döntéseket hozod, ja, meg igen. tudod csinálni a QuickTime Event-öt, mert azért abban elég sok van meg-meg ilyenek, meg és én, én például teljesen élveztem így a játékot, hogy igazából már tudtam, hogy mi lesz a story. Nekem is ez van amúgy, tehát hogy én sokszor, mostanában a végigjátszásokat nem feltétlenül nézek, csak PSS játékokból, tehát például a God of néztem, de most kijön PC-re, meg fogom venni. Úgyhogy tudom a story-t az elejétől a végéig. Tehát úgy hogy jó, Én, pont úgy, én pont úgy vagyok, hogy én így, így kerülem az olyan játékokat, amiket tudom, hogy majd ha tíz év múlva ki a PC-re, akkor majd játszanék vele, tehát, hogy... Jó, ezt nem tudod előre, tehát, hogy például én a az Uncharted 4-et is megnéztem, és azt is meg fogom venni PC-re, mert az is rohadt jó játék volt. És jó, persze, tehát nem mindenki gondolkodik úgy, mint Tecsig ez vagy én, hogy, hogy így megveszi. Tehát nekem például van olyan játék, amit többször jó is... az, Ja, igen. De hogy izé, hogy például nekem van olyan játék, mondjuk a Skyrim, az nekem több kiadásban is van és mindegyik kiadásban kijátszottam. Tehát... Én most megvehetnéd újra egyébként, most megint kiadtám, Na azt nem valami. fogom, tehát hogy most csak a 20, 20 ér modokat nem akarok venni, köszönöm, azokat ingyen is le tudom tölteni. Igen, 20 akarom. euró az upgrade, hát akinek megvan az eredeti, az 20 tud -e, ja, euróért tud upgrade-e. mert amúgy mennyibe kerül? 40 talán? Mi a modokért? Uh -huh. a, meg a azt Special Edition-nek a, edition a, a tartalomért? Mert akkor megkapod, igen. Tehát így lehet tehát is is venni, hogy Special Edition, és izé. Ja, hát én azt hittem, az mindenkinek 20 euró. Ja, bocsánat akkor. De mindegy. nem? nem egy kurva jó bögrét, ha már ha Skyrim. Ugye, ahogy kezdődik, hogy felébred a szekéren. Igen. Ez volt egy bögrére rányomtatva, és úgy, hogy alapból a bögre fekete volt, és amikor beleöntötte a forró kávét, akkor kezdett el így alulról így felúszni, és akkor, hey, you, you finally wake up. <gül> én, én ugyanezt láttam, én ezt párnál pár. láttam. Igen, igen az, a, azok az is nagyon jók. Jó. Majd olyat akarok majd nyomtatni magamnak, vagy olyan szerezni, az a nagyon jó pofa. Ez menő, igen. A, a Skyrim jól. az jó, annak ellenére, hogy már 50 szerre adják ki, de a Skyrim az egy jó játék. Nem olyan Ez jó, ugyanaz, mint a Morrowind. hogy... Nem csinálnak már semmi más 10 éve, csak ugyanaz kiadják ja, az igen. aktuális generációra. Igen. Ja, bocsánat, tévedtem. Nem 40 euró, hanem 50. Mennyi? 50. Nekem a 40 ugyan... euró is sok volt. De ez ilyen bendőben van. Tehát, hogy, hogyha neked megvan a Special Edition, akkor neked már csak azt a 20 eurós DLC-t kell megvenni. Aha. Ha viszont nincs meg, akkor az, a Special Edition és az. Anniversary Update vagy Upgrade kerül 50 euróba. Aha. És úgy hogy, úgy, hogy maga az alapjáték, mert mint a Special Edition, az 40 euró, úgy nem is olyan durva. Tehát, hogy megint azok szívják meg, akik már rég megvették a játékot, mert Igen. azoknak 20-at kell fizetni és nem, nem 50-et az egészért. Szóval így, na mindegy. Erről az izé eszembe a Destiny féle különböző kiadások. Az, az, az, azok milyen jók voltak. Az esztenőt azt hagyjuk. De mostában nézem, hogy megijött ki hozzá valamézé. És én nagyon sokáig, tehát megvettem a játékot, megvettem hozzá a kiegészítőket, amik jöttek. Így iszonyat sok pénzt be lehet abba is dobálni. Tehát tényleg olyan, mint a WoW, csak annyi, hogy nem kell előfizetned rá, hanem hogy így évente jönnek azok a nagyobb kiegészítők, vagy nem tudom. Ja, igen, igen. És így én ezt egy elengedtem, de most megijött ki valami, nem tudom, 20-30 ezerért valami update hozzá, és így nézem, hogy ezek konkrétan milyen DLC. És így, hát ennyit azért egy ilyenre rákölteni. Uh, nem tudom. Amúgy nagyon jó játék, tényleg a Destiny. Jó, hogyha rá vagy függve, és hát is a... bele is ülöd azt a, azt a ugyan, játékot, ugyan. akkor, akkor megérítesz. Csak az a baj, hogy sok ilyen játék úgy működik, hogy neked az akkor éri meg, mondjuk a Skyrim-nál annyira nem, mert ott az akkor játszol, amikor akarsz. Amikor akarsz. De hogy így a Destiny-nél például ott van, hogy eventek vannak, meg passz, és akkor így tudod, ja. ha. Szerezni akarod bele a cuccokat, meg a mindent, akkor játszadoz kell folyamatosan. Nincs olyan nagy izély, lepihensz. Így van. Hát te mind a kódba, meg a BF-be, ja, meg az ilyenekbe. Most de akkor hol. szerintem mehetünk is tovább a kodozni. Lennünk tovább a kodra. E igen. Mert azt a... hallottam, a... hogy nagyon jó lett. Nekem tetszik. Tehát mindenki szidja, én meg nem győzem megvédeni mindenhol, hogy amúgy meg kurva jó játék. Várjál, várjál, várja, várja. Várjá. Csak, hogy, csak hogy nagyjából kontextus helyezzük. Neked tetszett a Ghost annak idején? Nem, nem, az nem. Ja, jó, oké. És akkor azt az... mondják, hogy ez rosszabb, mint a Ghost, ahogy olvasgattam. Igen. Én nem játszottam vele, úgyhogy én, én nem tudok erővélem itt formálni. A, én, abba volt a P respect Ö, Szerintem nem. Aba a kutya volt, Egy meg a halai. Igen, kutya és hal A, a P-Respect, az a Kevin Space <gül> is be volt, szerintem, de az meg yeah, nem van, amelyik. Yeah, yeah. Nem, nem tudom, én már elvesztettem. Na, a e, a na ez a baj a igen, amit te is mondasz, hogy így összefolyik. Tehát, ha azt mondod, hogy ez ebbe volt, elhiszem. Komolyan. A Modern Warfare jó, mindegyik más, meg húzza le magát. Tehát nagyjából ez a kategória. De, De kapszat, az is az útsu, MV2 az volt az úgysú, amivel játszottam. És nem a Remaster, hanem az Original. Ja, az eredet, a, jaj. jaj. A, még ott van a Warzone, azt mindenki imádja. Ja igen, a Warzone tök jó. Mondjuk az poén, hogy megjelenik egy új kód, és akkor és akkor Warzone is kap egy csomó izét, és sokan már, tehát megveszik a kódot, hogy elmenjenek warzónozni. Nekem az olyan Ura. <gül> Igen, igen. Kicsit olyan ez, mint egy content pakka a Warzone ba hát minden évben a kód most már egy ilyen. Ja, de oh, jó de drága, ez viszont... ahhoz képest, hogy content pack. Nekem ez viszont tetszik. Ez a megoldás, hogy folyamatosan jön a játékba új tartalom. Mert ezt már régebben is beszéltük, hogy jó milyen kire lenne, lenne egy ilyen definitív kód, és akkor nem minden évben megjelenne egy új izé, hanem content jön a az éppen nem tudom melyikhez. Hát most ehhez képest akkor megcsinálták azt, hogy jön évenként, meg kell venned, és amúgy az egy content pak egy definitív kodhoz, mert a warzone azt egy darabig szerintem fejni akarják. De hogy visszatérünk erre most? Márja, ezt, ezt még hadd meg gyorsan, csak mert erre kíváncsi vagyok, hogy mindig ezen gondolkodtam, hogy ilyenkor mind a kettő kódba kerül betülpesz, és azok külön vannak? Tehát, hogyha most te... Ja, nem, nem, nem, nem, nem, egy van. Ja, egy van, de azt mind a kettőből eléred. Tehát, hogyha te azt igen, a, igen. az izével is ki tudod farmolni. A így van, így van. Aha. Ráadásul van. most az van, tehát, hogy most az van, hogy farmolod a... Ez most, ami most van Battle Pass, hogy kezdjünk rögtön így ülni a az, az a Vanguardhoz egy ilyen pre. Preseason. Tehát, hogy nem, ez nem az első szezon, hanem a nulladik. Aha. Mert az van, hogy ez még, ez még beletartozik a Modern Warfare-be. Hát a Modern warfare ben még tudod farmolni ezt a paszt, viszont abban már nem kapsz contentet, hanem ami a passzban van, content, az megy a... a, a az a Cold War-ba kapsz contentet, meg ugye a Warzone-ba, mert ott mindent tudsz használni. Uh -huh. Tehát, tudod a Modern warfare t használni, a Cold War-os használni, meg elvileg majd a hangoros utcokat, mondjuk ezt lehet, hogy idő után úgy oldják meg, hogy a régebbieket, tehát a modern azokat kiveszik belőle. Mert nem hiszem el, hogy folyamatosan pakolják be a kontentet, és nem vesznek ki belőle semmit, mert egy idő után akkor lesz a vorzó, meg olyan gépigénye lesz, meg a helyi. most is az. Már Összben nagy. Igen, igen, igen. És bár mondjuk nem tudom, tehát lehet, hogy mégsem vesznek ki vele valamit, mert abból meg morgás lesz, hogy én megvettem ezt, meg azt a skin-t és hogy hát miért nem tudom használni. És az amúgy teljesen jogos, hogyha egy Free to Play játékba veszel valami szkint, kiegészítőt, bármit, akkor azért az. Hát azt azért vetted abba a Free to Play játékban, mert használni akarod benne. Tehát nincs az, hogy akkor az a kod lejárt és akkor izé, már nem fogod tudni használni. Szóval erre kíváncsi leszek majd, hogy csinálnak -e ilyet, az még csak az én elméletem. Most az biztos, hogy a Code uh, Vanguard így decemberben jön majd egy új Warzone, ami van, Vanguard témás lesz, tehát egy kicsit ilyen második világháborús lesz talán a térkép. Még arról sok mindent nem tudni, de én kíváncsi leszek, hogy mit hoznak össze. És egyébként ez a, ez a Vanguard, ez a modern warfare-nek a motorjára épül. Tehát annak idején amikor kijött a Modern Warfare, és ugye előtte volt talán a World War II. amit még te is megvetted. Így van, így van. a, amúgy nekem tetszett, én szeretem a világháborús dolgokat, úgyhogy én ezzel elvoltam. Mikor Modern Warfare-re játszottuk, akkor pont azt beszéltük, vagy hát nem én biztos mondtam a extreme-ben, hogy mondom, milyen király lenne, megnézném ezt a második világháborús erre a motorra, és basszus, ez az. Tehát, a Vanguard az egy az egyben Modern Warfare-es minden, tehát a mozgás, a ugyanúgy megvan benne a fegyverletámasztás, mert ugye azt a Cold war nem tették bele, hanem az ugye a Modern warfare volt, meg most belekerült a vanguard -ba. Csak annyi, hogy itt teljesen más a setup, mert ugye más fegyverek, más környezet, más pályák, uh -huh. és amúgy szerintem marha jók, lett, marha jók lettek a pályák. Tehát, hogy általában az szokott lenni a kodokban a, a cucc, hogy a, ez van ez a hármas felosztás, hogy tudsz menni középen, jobbra meg balra, és akkor ott Kábé ezt tudod megválasztani, hogy melyik irányba akarsz rohangálni, és nagyon sok pálya ilyen, ilyen, ilyen nagyon kaotikus. Tehát, hogy így nem az van, hogy az három irány van, hanem nagyon sok irányba el tudsz menni, és akkor átmenni mindenféle szírszarokon. Meg behozták ezt is, hogy hát idézőjelesen rombolható a környezet, ami nagyjából abból áll, hogy vannak a pályán a dobozok, meg mindenfélék, amiket ki lehet lőni. Na most ez már működött körülbelül. De ez lehet is így, így volt. Kessel hát, Wolfensteinben már működött, igen, hogy hívtak látok ki lehet. Hát kérni. meg ez már a korábbi kodokban is volt, tehát hogy ezt nem értem, igen, hogy igen. ezt akkor most miért hangosnak. mert Azért most hozzáhozták azt is, hogy vannak ilyen falak, meg az ajtókat is szét lehet lőni, ablakokat, de egy tehát ennyi. Meg vannak mondom, olyan falak, amik így látszik, hogy az ilyen fából van, és akkor stripitjára lehet lőni. De ezt kb. úgy képzeld el, mint egy vékonyabb fala közébe. Mi az? A Rainbow Six-be. Uh -huh. Az, ott is ott is lehet bontani hát, a tudod falakat. Lőni. Hát vagy mint a, ah, a csébe, a csébe is van ilyen. Ja, ja. De itt nagyon szép, vannak ilyen nézé, üveg ilyen üvegfalak, tudod, ilyen szépen kirakva ilyen mozaikba, és azokat is szána szét lehet lőni. Ez olyan, mint a régi Battlefieldnél, hogy, hogy elindult a pálya, még minden egybe van, és ugye játék végén már láttad, hogy mit lehetett szétlőni, mert az a szét van lőve. Itt is ugyanez van. Csak itt ugye a, Tényleg csak pár dolog, amit, amit szét lehet lőni. Az mondjuk szerintem hangulatos, mert tök jó, hogy így... Ja, meg ha átrohansz rajta, meg átcsúszol, akkor is drabokra törik, tehát lehet ilyen akcióhősös mozdulatokat csinálni benne. És Tóban ennyi kából az újítás, <gül> mert amúgy azt aláírom, hogy a kod az évről évre nem újul olyan nagyon sokat. De én erre azt szoktam mondani, hogy ott van Steam-e majdnem 2000 játékon, meg mit tudom én, hogyha. Én koddal akarok játszani, akkor koddal játszok, ha meg nem, akkor játszok, hogy mással, mert FPS-ből is van bőven egy csomó minden. És én, én a kodtól mondjuk azt várom, hogy legyen egy, egy jó gameplay, működjön benne a gameplay rendesen, ahogy az kell, legyenek benne jó a pályák, mert mondjuk én nagyon sok évig a kodokat azért vettem meg, hogy multiplayer de olyan szinten, hogy a kampányban bele szagoltam. Most az utóbbi pár évben mióta elkezdtem így streamelgetni rendszeresen azóta, nyomom úgy a kampányt, hogy legyen valami content a streamre, <gül> És ez, ez most végig is lesz játszva megint, mert ugye az előző is végig lett játszva. Meg... Jó, hát mondjuk sok időt a... nem veszel az életedből. <gül> Igen. Tehát a Modern Warfare Ján, is végig játszottak. Hátnál több lenni, 6 óránál? Szerintem ja, nem 5 órát, 5 órát mondom ja. erre is. Mikor attól én függ, mondjuk... milyen nehézséggel játszod meg, meg hogy mennyire akadsz meg egy-két helyen szerintem. Hát én, én veteránon kezdtem el. Az a legnehezebb, nem? <gül> Igen, annál nehezebb nincs. És amúgy nem nehéz itt se, csak pár olyan rész van, ahol hogy így érzed, hogy na itt akkor megszoptad, <gül> mert Jaj, valamit kínálték Igen, tehát például van egy olyan rész, amikor egy, eh, hát nem is tudom, hogy vagy hajón vagy tenger alatt kell átmenni, és olyan, hogy lemész egy létrán, és alul van két ember, aki egyből elkezd lőni egy olyan folyosón, ahol nincs fedezéked, Valamiért nem tudsz futni, mert ott kivették a futást, mert nem tudom, lemész egy áramban ott ki van írva egy táblára, hogy nem futhatsz, vagy mi. Ha lőnek rá, akkor sem, vagy mi mi a franc. Mm. Tehát nem tudsz fedezékbe futni. És ott egy pár azért így meghaltam, mire az volt, hogy jó, akkor. Ja is egy soti volt nálam, ami messzire szarc sem ért. Tehát, hogy az sem volt, hogy meg amúgy is fedezékben voltak, szóval. Ők fedezékből tudtak lőni rám ketten, amíg én nagy nehezen elbújtam valahova, szóval az úgy vicces, meg a másik dolog ami a kampányban egy agyrém, azok a kutyák. Ezt a, az Angry Joe is csinálta róla videót, és ott <gül> abban tök igazam, hogy ilyen, ilyen mérgező kutyáknak titulálta őket. És tényleg az van, hogy ha a kutyáknak nem lenne hangjuk, mert szerencsére van, hogy ugatnak, hát hallod, hogyha valami ugat, akkor hátrálnod kell, nem szabad megállni egy sarkon, mert a kutya az olyan, hogy befordul a sarkon, előbb haltál meg, mint hogy meglátod. Tehát annyira meg... Azonnal, nem tudom, allergiája lehet a főhősnek, vagy nem tudom mi, mert azonnal megdögg lesz, hogy ott van a közeledben egy kutya. Ez furcsa, hogy nem programozták bele az animációt, hogy mondjuk megtámad, vagy legyen esélye visszatámadni, vagy ilyesmi. Igen, igen, tehát valami quick time event tehettek volna, Lehet, hogy az állatvédők miatt, de lehet, hogy az állatvédők miatt látták, de közben meg lelődheted őket, nem? lehet őket lőni, igen, azonnal lőd le, az a biztos. De mondjuk annyiból jó, hogy tényleg messziről hallod, hogy ő meugat. ugat. De így mondtam streamen is, hogy ha nem lenne hangjuk a kutyáknak, akkor ezek a predátor. Tehát, hogy így <gül> jön felén, meghalsz a Picsába azonnal, ahogy ott van mellette. Jó, de a predátornak is van ám hangja. Olyan gurgulázó kató. Igen. Izé. Meg, meg mondjuk az láthatatlan, és a kutya az mondjuk annyira nem lehet de... de... Jó, de ilyeneket leszámítva szerintem a kampány, nekem, nekem így bejön. Tehát, maga a Sztoria annyi, hogy van egy kis csapat, tehát itt egy ilyen elitalakulat van. Mert ugye a World War ot inkább rámentek arra, hogy a, az egyszerű név gyermekét besorozták, és akkor ott kell mennie, hát itt inkább ilyen elitalakulat nyomul, és keresnek valami valami fönix-projektet. Amiről nem tudjuk, hogy mi. De, de biztos nagyon durva, biztos nagyon durva. Nem el még, mert nem játszottam végig. De, <gül> majd, de nem tudom, hogy azt sem tudom, hogy a végére kiderül-e. Nem tudom, nem tudom. És az a lényeg, hogy ezekre az emberkékre van ráfűzve úgy a sztori, hogy főleg ilyen flashback kell velük nyomulni. Tehát, hogy mindegyiket tudod irányítani, és mindegyiknek van valami más képessége. Például a csapat vezetőjének annak, hogyha azzal flashback-elsz vissza, akkor ott az ki tud adni parancsokat ami ilyen tök jó, hogy mit tudom, hogy lőnek, lőnek rád egy ilyen tületből, akkor azt ki tudod adni a parancsot, hogy nyomassanak fedezőtüzet, amíg te előre nyomulsz. Jó, mondjuk ez is ilyen marha lineáris, tehát, hogy itt nem az van, hogy így kreatív kodnod kell, hogy mit kell csinálni, hanem nem ott szólni kell, hogy csináljanak neked fedezőtüzet, különben nem tudsz átjutni. És egyébként az egyik nagy probléma ezzel a játékkal, meg az összes koddal, hogy ilyen rohadtú lineáris. Mert tényleg az van, hogy egy mész. Hát és ez annyira, mindig így volt. És annyira, hogy van benne olyan küldetés, amikor az egy, az egy pilóta csávóval kell flashbackelni. és az nagyon hangulatos, de ugyanannyira idegesítő is, hogy röpködsz a levegőben, és néha jönnek olyan részek, amikor le kell bombázni valami hajót. És akkor az a hajó, az közben onnan lőnek téged ilyen tudetekkel, és így próbáltam csak így kidodzsolgatni, hogy tudod, hogy oldalra megyek, mert hát láttam, hogy onnan, mit tudom én, lő mit tudom én, baloldalt fölül, akkor én jobb alóra próbálok így hárítani, hogy kikerüljem. És ilyenkor rendszerint meghalsz a picsába, mert ha nem azt csinálod, amit a játék akar tőled, akkor megdög lesz. És kész. És ott tényleg nem, nem érzed, hogy mit kell csinálni annyira. Meg is én nem éreztem, szóval örültem, hogy minél gyorsabban vége ennek a repülős küldetésnek. Szerencsére azért ilyen nincs sok, de így alapjáraton nekem így bejöttek a többi küldetés, Tehát volt, amikor lopakodni kellett benne volt, amikor lopakodni kell benne, de aztán. Hát, na, ahogy szokott lenni lopakodós küldetéseknél, hogy. Ja, megláttak, oké. Okay. De ugye volt egy ilyen, az nagyon vicces volt, hogy egy, egy táborba kell felrobbantani három tankot, és lopakodással indul. Tehát ugye ez a robbancs, ami nem egy, nem egy, együtt vannak, hogy egy robbanószerrel felrobbantod őket, hanem mind a hármat külön. Hát azt, hogy lopakodva nem annyira, hogy így felrobbantasz egy tankot lopakodva, azért az. Tehát, hogy, oké, okay, lopakodunk, lopakodunk, de ahogy felrobban, az úgy. Annyira már ellopakodós rész, mondjuk, hogy elég gyorsan le is buktam. De szerencsére ki lehet a tábort hamar pucolni, úgyhogy az, az nem volt egy rossz küldetés, az se. De ilyen nehezebb dolgok vannak benne. Meg ilyen sniperes küldetés, ugye az egyik csaj benne, akit nagyon demóztak is a... Tehát ott a, nem is tudom, az E3-on volt, hogy behívták beszélni a színés csajt, aki ott, Azt ott az volt benne. igen, Azt hiszem az e 3 volt, igen. a mesterlövész csajt. Igen, na, annak a küldetéseit nagyon élveztem, mert ott például van egy olyan skin, skin? Skill, <gül> hogy annak az a különleges képessége lesz egy idő után, nem az elején a pályának, de hát nem akarok spoilerezni, de annyi, hogy ugye szniperek vannak a területen, ahol ő van, és hogy eltered a sniperek figyelmét, van egy kés, amit megvillantasz, tehát így földugod a levegőbe, füttyentesz is, és akkor arra fognak lőni a sniperek, tudom, mert azt hiszik, hogy ott egy sniper, hogy megvillant, megcsillant valami. És amíg ők lőnek egyet, és újra töltenek, addig te meg le tudod őket lőni, tehát ott ezzel kell így. Tehát vannak benne ilyen tök jó, érdekes ötletek. És ez minden karakternél más ilyen dolgaik vannak. Ugye volt, aki parancsokat tud kiadni, van, amelyik nagyon sok gránátot tud magával vinni. És ott például volt is egy küldetés, az tök tetszett, hogy azt is lopakodva kell megcsinálni, és az egyik táborban a... Van egy ilyen Dárclábla, amiben kiállnak kések, és azokat is el lehet vinni, mint gránátot, tehát ilyen dobókés. És ezt annyira jó, hogy elvittem, mert az nagyon jó volt lopakodni. Tehát így dobókésre le tudtam eredetni egy csomóért messziről, úgyhogy teljesen csendbe. Ez, ez nagyon jól működik. Szóval viszont én nem a kampány miatt szoktam venni kodot, hanem, hanem ugye a multi miatt. És itt marra működik. muszáj, mert az amint no, megjelenik, az <gül> emoző részek, kihalnak. Ja, azok kihalnak. Kivéve konzolom, konzolom, még talán annyira nem. A jobb részek azok amúgy egész népszerűek még most is. Tehát a Modern Warfare-t lehet, hogy még most is érdemes megvenni, mert azzal is játszanak marha sokan. Hát Lévén azért, mert eleve föl van a Warzone miatt az embernek az a, az a kliens, mert ugye az abban van beleépítve. De, de amúgy igen, tehát egy érdemes mindig megvenni a következőkorot, mert azzal játszanak a legtöbben. Bár visszaemlékezve beszéltük a ghost hogy az nem volt annyira népszerű, szerintem. Ott visszamentek az emberek az előzők de Hát, hát jó, jól de jól hát az nagyon nem sikerült jól. Hát az nem. Úgyhogy itt rengeteg játékmód, talán valami 24 vagy 26? Hát 24, 24, 24 rémlik, hogy 21. És mondjuk ez is megoszlik játékmódokra, mert van benne elég sok játékmód, és be lehet most állítani ebben a kodban, hogy te mekkora csapatokkal akarsz játszani. Ugye van, van a kisebb kevesebb fős, ilyen 5-6 fős ö, meccsek, az ilyen taktikusabbnak számít, de vannak ilyen, nem tudom, ilyen 36 meg 24 fős összecsapások, vagy talán 24, VS-24, szóval rohadt sok ember tud lenni egy, egy egy ilyen összecsapásban, és az a tök király, hogy vannak viszonylag nagyobb pályák, amik a kodra annyira nem voltak régen jellemzők, viszont most ebben a motorban ugye ez a ez a motorfuta, amit mondtam, hogy Modern Warfare alatt, meg a Warzone alatt. Úgyhogy ezt rendesen optimalizálták nagy pályákra is, és tök jól működik, tehát nincsenek ilyen problémák, és az az érdekes, hogy marha jól is néz ki. Amúgy, mert az egész játék a kampányban is tök jól meg vannak csinálva, néhol dolgok. Tehát van, van egy jelenet, ahol a Sniper az apjával beszél, ott például annyira jól meg van csinálva az a fazon is, hogy hiheteszlen, tehát mint egy filmet néznél. És igen, ezt mondjuk a... Kampányra kicsit visszakanyarodva szokták is felhozni a játéknak, hogy, hogy többet nézed néha a játékot, mint amennyit játszol vele, mert hogy állati is sok átvezető van benne. Szóval aki ezeket nem szereti, aznak nem fog tetszeni a kampány, mert tényleg nagyon sok ilyen átvezető van. De nem tudom, én el voltam. Néha már én is vártam, hogy lövöldözhessek, akkor szerencsére lehetett is lövöldözni elég hamar. De. De jó. És visszatérve a multi ugye hát mondtátok, hogy nem sok újítás van mostanában a játékok közt, és ezt talán itt is aláírhatom, hogy itt hát megvannak azok a játékmódok, meg szoktak lenni. Talán egy játékmód jött be ez a patrol, aminek az a lényeg, hogy egy pontot el kell foglalni, és azután elkezd mozogni, és azt folyamatosan tartani kell, kvázi egy ilyen körben kell menni, ami annyira bénán néz ki, hogy hihetetlen, hogy mindenki próbál rohangálni a kör körül, meg a körül, de az nekem annyira nem jött be az a játékmód. Meg van egy másik, ami korábban volt ez a Gunfight, nem tudom, emlékeztek-e még a a Modern warfare Igen, szóval... igen, 2 kettő, azt nagyon demozták, amikor kijött a játék, és egyébként tök jó az a játékmód, utána valahogy miután megjelent a játék, az ott, utána nem sokat beszéltek róla, pedig pedig szerintem relat az a játékmód, és Ebben most bejött egy olyan verziója ennek a, vagy továbbgondolása ennek a Gunfightnak, hogy itt egy csomó ember, vagy itt egy össze, összeáll egy lobby, és ott összearak ilyen párokba embereket. És kb. olyan, mintha mindegyik csapat Gunfightot játszana, csak így, ki, így randomolja, hogy ki melyik csapat ellen fog játszani. És nem az van, hogy van mindenkinek egy élete, aztán vége, hanem van összesen a csapatnak 12 élete. És időre mennek az összecsapások. Tehát, hogyha te nem veszítesz életet, mert mit tudom én. Nem nagyon lőtétek egymást, vagy nem tudom. Tehát, hogy ha letelik az idő, akkor a vége. Tehát nem az életet nézi. Viszont ha elfogy az összes 12 életetek, akkor vége. És a meccsek között, meg a meccsek alatt is lehet a fejleszteni a tucaidat. Tehát a fegyveredet is tudod egyre fejleszteni, alapból kapsz egy alapfegyvert, és akkor nem tudom, valami 400 pénzért, vagy nem tudom mennyért, Így így folyamatosan tudod upgrade a fegyvert, és akkor jobb szkópek, attachment -ek kerülnek rá, tehát azokat nem te válogatod össze, hanem így kapod, és akkor egyre, egyre jobb fegyvered lesz. Meg tudsz a meccsek között venni hozzá perket, gránátot, meg amit akarsz. tehát hogy Te választod össze kb. a stratégiát, meg pajzsot akár. Meg meccsek közben is lehet, vannak ilyen pontok, ahol lehet fölvenni aztán pénzt, meg extra életet. És a pályák azok ilyen kicsik, mint a, mint a gunfightba kb. Csak így, ezt úgy kell elképzelni, hogy középen van egy hub, amikor vége az összes mesnek, akkor ott az emberek tudnak vásárolgatni. És körülötte ilyen, nem tudom, ilyen, mint a Pentagon, ahogy elhelyezkedik, kb. úgy vannak körülötte ezek a, ezek a pályák. És akkor ott hallod a másik pályáról is, hogy ott lövik egymást az emberek. Tehát ez ilyen tök érdekes. Tehát ilyen különböző hábokra van hozva. Konkrétan is akkor egyszerre zajlik. a... Aha. Igen, igen, igen, igen. Tehát ugye egymás mellett vannak ilyen pályák, és akkor ott zajlanak a harcok. Közben hallott, hogy a másik csapat is egymással lövöldözik. Uh -huh. És hogyha az ellenfél csapatnak elfogy az összes élete, és megöltétek őket, akkor van teljesen vége nekik a játéknak. De amúgy meg, ahogy letelik az idő, jön a következő. Csapat. De akkor csak az a csapat és esik nem? És akkor így ki, nem? Van az, hogy... Igen, csak igen, az a igen, csapat igen. esik ki, akinek elfogy az élete, az van. összes többi az a... Így van, így van. És, az, és akkor így egy csapat nyer a végén, amelyiknek még marad élete, és vagy megölik az összes többit, és akkor ez így. Érdekes játékmódom úgy. Főleg az, hogy így vittek bele egy kis fejlődést, hogy, hogy az elején kapsz alapfegyvereket, amiket tudsz upgrade-elni, meg lecserélni, meg hogyha kinyírtok egy csapatot, akkor a, tehát a végleg elfogy az életük, akkor az összes lootot eldobják. Tehát fegyver, aztán még a perket is le de a pénzt is, meg mindent. Tehát utána azokat összetudjátok szedni, kvázi, hogyha kinyírtok egy viszonylag izmos csapatot, akkor abból fel tudjátok magatokat húzni. Így akár hát a e... is elvenni tőlük. Ez mondjuk érdekesebben hangzik nekem, mint az a mozgó pontos hülyeség. Mert az Igen, konkrétan az, egy... az ugyanaz, mint ami régen hmm. volt, csak a nem véletlenszerűen jelenik meg a pont, hanem az egyik helyről át a másikik. Másikig, tehát hogy ez most nem egy nagy bosszi. Az, az nekem se jött be annyira. Viszont ez a. Ez Ezt nem is tudom mi ennek a játékmódnak, hanem csak az jut azt hiszem, hogy Gunfight. Ez volt, ez volt, kitit, a... másik. ez volt a beta-ban is, nem? vagy Mert emlékszem ezzel már korábban lehetett próbálkozni, és ott voltak ezek a csapatos lövöldözős dolgok. Nem, szerintem ezt nem rakták bele a beta én nem emlékszem. Én most teljes játékban próbáltam rémlik. csak ki. Lehet, hogy másonnal rémlik valahonnan. A Patrol az lehet, hogy volt. Lehet. De mindegy, még van, még van a zombi mód, ami, hát én sose voltam nagy zombi mód player, bár a Cold war szerintem marha jól sikerült, tehát ott, ott, ott nagyon durván király a zombi mód. Mondom, lehet, hogy még vissza fogok menni. E, viszont itt állítólag annyira üres, hogy hihetetlen. Na, nekem ugyanúgy néz ki mindegyik, hogy zombikat kell levöldözni. De általában az, hogy feladatokat kell csinálni egy ilyen zombi mód, és akkor így kinyitni új területeket. Itt, e, hát körülbelül az van, hogy ilyen portálok vannak, amiben bemész, és akkor ott ki kell lőni a zombikat, és akkor örülsz a végén. Itt, körülbelül ez, ez itt a feladat, ami nem tudom, de nekem a zombi módok azért nem tetszettek soha, mert nem tudtad, hogy mi a szart kell csinálni néha. És ki kirakotta a játék neked ilyen piktogramokat, hogy ott, ott az az, az, az ikon, ott, ott, ott valamit biztos szerezni kell, de nem mondta meg, hogy mit. És ezt az Activision-nél is mondták, hogy igen, majd ezt megcsinálják jobbra. Nem tudom, melyik részben csinálták meg jobbra, hogy végre láttad, mi, mi a túrót kell csinálni, és nem kell utána googlizni. Én ezért utáltam de... a VV2-be a zombie módot, mert ott... Ott, hogyha megtaláltad a továbbjutást, akkor megtaláltad. De ha nem találtad uh -huh. meg, és nem tudod, hogy mit kell összeszedni, akkor ott dekoltál, a zombik megjöttek, és csak lövöldöztél, és azóta meg uh -huh. egyre többen lettek, egyre nagyobb szintűek, és ez, ez, ez kibaszott frusztráló szerintem. Az egyre, ok egyre erősebbek lettek. Igen, tehát legalább akkor mondan el a játék. Tehát ne, azt, ne mutassa meg, csak utaljon rá mondjuk versben, vagy én nem tudom. Tehát még az is jobb, mint az, hogy izé, hogy semmit nem mond, és akkor ki talált ki, hogy merre kell menni. Ja, hogy itt egy zárt ajtó, és az hogy kell kinyitni? Hát fogalmam sincs. Ja, jó, van, oké. Yeah. De itt tudod, hogy lehet unlokkolni, úgyhogy te arra mész, és akkor kinyitod. Pontal. De ez most az, az annyira működett. át tudnék kötni. Annyira. <gül> <gül> okay. De, Utána beszélj. El, előrébb hozhatod a következőre. is én már mindent elmondtam nagyjából a kodról. A lövöldözés jó, a fegyverfejlesztés jó. Tehát egy sokat rá letteni egy fegyverre. A töltényeknek a Típusát is tud állítani, a kúrosok mindent. Meg olyan skópok vannak, amik szerintem erős túlzás, hogy ilyenek a második világháborúban lettek, mert a mostani modern fegyvereken vannak ilyen nagyon merő szkópok. De nekem jó, nekem ez tetszik. Jó, hát ilyenek mindig voltak. mindig voltak, de a 1 ben is milyen fegyverek voltak. A felem nem létezett akkoriban, vagy nem használták ugye elterjedve szóval. Jó, de itt tényleg a skópoknál van az, hogy egyesekről altul néznek és tényleg az van, hogy 70 szintje van egy fegyvernek. Tehát mire fölhúzol egy fegyvert max Hát hát hajrá. Ugye nagyon sok attachment van rajta. Ellentétben majd a battlefield féldel amiről beszélünk, de most akkor jöjjön Csig, aki átköt Na, az hogy... átkötés zombik? Hát nem, nem, nem, itt ez a, ez a játék semmit nem mond. Ja. Tehát, hogy gyere rá magadnak, meg ilyenek. ugye. Uh -huh. A legutóbbi részben említettük ezt a First Class Trouble nevű játékot, ami ugye PS plus be is került, úgyhogy ki is próbáltam nem sokkal a felvétel után. <kül> hát, ugye ugye hasonlítgattuk ezt az Ömangászhoz, ami, ami ugye fogja a kezdetet mutatja, ide kell menni, ott a feladat, ezt csináld, azt csináld, és közben vannak, akik ugye az imposztoroknak hívják ott, akik ugye megölik a csapattársaidat, és egy lehet összehítni szavazást, és kidobálni, hogy mi legyen. Na hát ezzel szemben itt, itt egyáltalán semmi... Tehát volt olyan, amikor az... az tehát a, a legdurvább az az volt, ami így előfordult, hogy ugye kilépkedtek a játékból, meg mit tudom én, maradtunk hárman, a hatból, és akkor mindenki ment össze-vissza, mert senki nem tudta, mit kell csinálni. Aztán itt ugye az van, hogy tehát, itt nem csak a gyilkos, tehát hogy, hogy mondjam, nem csak az imposztorok tudnak ölni, hanem, hanem bárki, bárkit. Annyival van, meg van csavarva, hogy tehát legalább két ember kell ahhoz, hogy valakit megölj. Ugye mi voltunk hárman, én tudtam magamról, hogy én nem gyilkos vagyok. Ez a kettő elkapott, megölt. Majd a, utána átmentük a következő részre a pályán, és ott meg lehetett szavazni, hogy szerintük megöltek-e minden ö, ilyen imposztort. Rányomtak, hogy igen, így vége lett a játéknak, hogy nyertek, csak hogy én sem voltam imposztor, tehát hogy mi a ja, fasz? Ugye, nagy volt a szórás. És nem az, nem az a feladat, hogy ne ő meg ártatlanokat, hanem az imposztorokat. Az, az ártatlanok igen. is oda kerülnek, igen, akkor igen, akkor igen. És, és mondom, az a durva, hogy tehát ne, nem volt vége azzal, hogy kilépett az összes ilyen imposztor a játékból. Úgyhogy simán egymás állá lehet, ki, és... akik imposztorok voltak. Nem? Igen, igen, igen. Tehát, hogy mondom, tehát ott voltunk hárman, akik ilyen ártatlanok voltak, csak engem kifogtak, azt megöltek. Tehát, hogy ilyen érdekes, meg, meg mondom, tényleg semmit nem fog a kezeden. Tehát nem mutatja meg, hogy ide menjél, azt javítsd meg. Azzal kezdjél valamit, megmondom, tovább megyek odáig, hogy, hogy ö, nem tudom, engem valahol az ilyen zsák lepke szintű emberekkel dobott össze. <gül> Tehát volt olyan, amikor konkrétan így hárman álltunk egy résznél, és nyilván a kettő az ugye ez az impostor volt, és láttam, hogy elkezd használni egy olyan eszközt, amire rá van írva, hogy csak ezek tudják használni. És hát akkor innen már nyilvánvaló volt, oh, yeah, hogy az az yeah, egy, yeah. az az. És akkor jött az összes többi, és akkor so láttam, tát, hogy sorba engem ott elkaptak, mert nyilván ott voltam mellettük. És akkor láttam, hogy szépen sorba egyik hülyének se állt össze a kép, hogy ott van két ember, meg egy hulla, és ezek meg használják azt az eszközt, amit csak olyan használtak, akinek meg kell a többit. <laughs> Akkor érezheti ezen a játékon, hogy ingyenes PS plus és hogy mindenki Igen, igen, tehát ez az utolsó agyhalott hülye is be tud lépni, igen. Tutoriál, mint olyan, semmi, nincs. Így bedob, játék csináld. Azt se tudod, milyen gombok, mi-mit csinál. Mennyiért csináljad, aztán jóban. Lehet, hogy beszélek még egy játékról. Most ez nagyon passzol egy másik játék, amivel játszottam. Na. Igazcsig ez. Tehát mondom, hogy így, így igazából a grafika szép, tehát maga az ötlet nem rossz, de, de mint olyan, tehát ezt a játékosok úgy tönkre basszák, mint az állat. Tehát, hogyha ha van egy hatfős társaság, akik privátban leülnek és játszanak, akkor biztos, hogy kurva jó. Uh -huh. De hogy ilyen, ilyen random emberekkel, ez, ez játszhatatlan, nem olyan, mint az ő mangas. Yeah. Meg a tudjátok már, hogy minket lehet a játékban csinálni? Mert azért az... At sem hátrány. Nem rossz, nem rossz. Te te, például mondom, mikor én voltam a gyilkos, ö, vannak ilyen kihelyezett, ilyen, ilyen, ilyen gyilkos inyebbieket, de hogy nem jöttem rá, hogy hogy kell, ha van, hogy ember, összedolgozva, kódulakó, hogy a faszom, vagy csináljam meg ezt, értem. Nekem nagyon hiányzik belőle legalább egy tutoriál, vagy még ha csak oda belinkelnének egy PDF-et, hogy olvasd el, az is jó lenne, <gül> csak hogy semmi, semmi. Én abszolút nem fogja a kezdőjátékosoknak a kezét, meg meg megmondom ezt, hogy ez ilyen tipikus ilyen parti játéknak gondolnám, hogy a, ha, ha egy összeszokott társaság van, akik ismerik egymást és tudják, hogy na akkor most így beszélgetnek közben, és akkor lehet egymás szivatni, meg utalgatni dolgokról, közben nem is. Tehát úgy, úgy aláírom, úgy biztosan nagyon jó, de, de én, én például az Ömangaszt azt játszottam úgy, hogy ugyanígy full egyedül, és az úgy szórakoztató volt. Ez nem. Ott, ott látszik is, hogy mit kell csinálni, tehát meg vannak a feladatok, miket kell csinálni, és akkor... Itt nem. mondom, tehát egyáltalán nem fogja a kezed. Keresjél meg mit én. Jó, mondjuk van olyan az tehát meg kellett keresni ilyen ö, kártyákat, mint annó a Doomban, hogy kék, piros, meg zöld meg vannak olyan, meg olyan ajtók, amit így ketten lehet használni, és akkor állok ott így, rányomok, hogy akkor az én részemet így nyomom, a másik meg ott szaladgál körülöttem, de nem kapcsol, hogy bazd, meg ezt ketten, egyszerre kell. nem tudja őse se. Kicsit a olyan szóval érzésem mondom, van így a, a, az elmesélésed alapján, mintha ezt a játékot így gyorsan így a semmiből össze akarták hozni, hogy legyen egy Among Us 3D, mielőtt még az Among Us feeling lecsengene, és akkor nem nagyon figyeltek arra, hogy beletegyenek olyan dolgokat, mint például tutoriál. Igen, igen. Hogy csak minél előbb kint legyen, megjelenik, az a lényeg, működjön, ne fagyjon le, meg ne legyen olyan ótvarossal ronda, aztán a többi meg majd apránként majd lehet, hogy jön. Csak lehet, hogy mire megcsinálják normálisra, arra már körülbelül senki nem fog vele játszani. Hát lehet, igen. én most nem is emlékszem, hogy le is töröltem így, így egy ilyen órányi játék után, vagy még fent van a ps de... Hát nem tudom, hogy ha valaki, tényleg, én azt mondom, hogy legalább kell hozzá ez a... Ha nem is egy full hatos csapat, de ha már négyen vagytok, akkor biztos, hogy jobb. Uh -huh. de, de nem tudom, tehát egyedül... Ez tipikusan olyan játék, hogy így egyedül meg vagy benne baszva. Akár túlélőnek kell lenned, vagy akár te vagy a gyilkos, egyedül nem működik. Ja, viszont hamarokkal lehet, hogy jó. Azt mondom, tehát hogy úgy Egy, aláírom, hogy ha az úgy együtt, biztosan Együtt aláírtak, hogy, hogy kell játszani, és aztán... Tenni. Az úgy biztosan jó, meg nyilván tudod, akkor, akkor tudtok kommunikálni rendesen. Mert meg akkor jobban, játékban. igen, akkor, akkor más ember tudsz... Tehát más az, amikor a haverodat szivatod, vagy, vagy ő szivat téged, és szívja a véred, meg más az, hogy tök idegennek próbálod beadni, hogy te nem vagy imposztor, vagy az vagy. Tehát, hogy, hogy azért igen, így igen, ismerősöknél igen. ez sokkal jobban működik. Igen. Hát, meg ugye ott, ott van benne ez a hangalapú kommunikáció is, csak senki nem használja. Nem, uh -huh. mondjuk idegenekkel én uh -huh. sem szoktam. De általában kikapcsolom, hogyha tudom, hogy olyanakkal kell játszani, akikkel... Hát, de itt hát, amúgy tudom. tök jól van megcsinálni, de mert alapból a... ugye van állítva, nem is az, hogy mindenki uh -huh. hal mindent. De, de nem tudom, pedig amúgy nagyon jó lenne nekem a, a, a alapból a koncepció, meg ez a játék, stílus, vagy zsáner, vagy hát hívjuk bárminek, az amúgy jó, aláírom. Ugye játszottuk ezt offline még annó, mikor ö, kis tacskók voltunk. Ugye működött ez mindenféle, izén nélkül is. Csak, csak nem ez valahogy nagyon nem. Tehát értem, mit akartak belőle kihozni, de, de valami, valami nagyon félrement. Hm. Hát ez ilyen akkor. Közben én egy játékot, ami hát nagyjából ezt a játék típust erősíti, amit most Igez elmondott. Hát de most várjál, ami, amit most felírt az nem egy fos. <laughs> várjál, vannak a tárgyalatok Én Bár szerintem amúgy... amúgy ezzel játszottam annó. Igen, Secret neighbor Fel, De várjál, mert ennek több, több izéje van, meg több, több ilyen neighbor hülyeség van, mert most már franchise lassan. Na igen, igen, igen. Na hát nekem ez a Secret Neighbor megvan, és így rám írtak ismerősök, hogy menjek ezzel játszani. Mondom, miért túró ez? Nem is nagyon érdekel, de mondom, hát ismerősökkel minden játék van, úgyhogy megnézzük. És így úgy indultunk, hogy na itt van tutorial. Maga a játék arról szól, nem tudom, ez a neighbor dolog kinek mennyire ismerős. Általában az van, hogy a szomszéd elől bujkálni kell, mert valami gyerek vagy és átmész és valamit mangkorsz. valami szobába kell bejutnod, de közben a szomszéd az kerget, és neked el kell bújni. Tehát így egyikkel játszottam soha, szóval ennyit tudok kb. róla, hogy ez hogy működik. Most ennél a játéknál az van, hogy többen egy, hát kicsit, kicsit benne van az Among us dolog, hogy többen együtt kezdtek, mind gyerekek vagytok, de az egyik őtök az a szomszéd. Tehát, hogy így áruhába, tehát gyerekké van változva, hogy nem tudom, a történet alapján hogy oldódott meg. Az a lényeg, hogy nektek ki kell nyitni egy ajtót, közben egy pályán mászkálni, mindenféle szobákba, meg mindenhova, fiókokba benézni, mert az ajtón vannak kulcsok. És nehézségi szintől függ, hogy mi van beállítva a játékba, hogy hány darab kulcs kell, hogy ezt kinyissátok. Azt hiszem a legkönnyebb szinten három kulcsot kell összeszedni, és akkor közben mászkáltak a pályán, fiókokban, szobákban, mindenhol keresgéltek, polcokon, és ezeket a kulcsokat lehet így összeszedni. Mondjuk, ami nálad van cucc, az azt hiszem elég korlátozott, mert talán összesen két cucc lehet nálad. És olyan sok cucc, amit használni lehet, az nincs. Tehát például van zseblámpa, amit tudsz világítani, meg, meg ez a kulcs, amit tudsz magaddal vinni, meg még néhány cucc, de mindegyik cuccal azt tudod csinálni, hogy eldobni. Ami azért vicces, meg érdekes, mert hogy a szomszéd az meg azt tudja csinálni, hogy amikor átváltozik gyerekből, akkor el tudja kapni a, a kölyköket. Ja, hogy át kell változnia, tehát akkor Aha, nem gyerekként tevékenykedsz. Nem gyerekként. Hát Aha. gyerekként tevékenykedhet, ugyanúgy csinálhat mindent, mint a többi gyerek. Jó, de hogyha el akarsz kapni valakit, akkor át kell változnod. Ja. Igen, igen, tehát ha ő átváltozik, akkor utána már... Az a feladat, hogy elkapja a kölyköket. És bármikor vissza is tud változni, de nyilván az van, hogyha már látták egyszer, hogy ki a szomszéd, <gül> vagy hogy látszik, hogy megöltek valakit, akivel együtt volt, tudod, akkor onnantól kezdve már. Meg itt nem tudom, ugye Among Usban is az van, hogy akit megölnek, az nem beszélhet. I igen. Lehet, hogy ennél a játéknál Ija, is ja, ja. be kéne valami ilyesmit iktatni, mert mely rögtön, hogy te voltál, azt a szemétől, és egyből tudta mindenki, hogy ki az. Hát az első gyilkosság volt a meglepi. A többi az már annyira nem. De lehet, hogy valamilyen szavályt be is iklatni, mert sokkal nagyobb fán lenne. Ez a, ez a cucc. De ingame kommunikációt használtatok? Hát Discordon voltunk. Hát lehet, hogy, lehet, hogy meg megvan oldva. Lehet, hogy ingame megvan oldva. Ott lehet, hogy le, lenyomja a lehetőséget a Pusztu amúgy. Mert az Among is halottak azok nem, nem, nem beszélnek. Aha, aha lehet. Vagy hát lehet, hogy tudnak beszélni. Csak közelem. csak, hát ugye nem szoktak. És uh, ugye minden... Tehát a cuccokat el lehet dobni. Tehát ha valakit elkapott a szomszéd, akkor azt úgy lehet kiszabadítani, hogy hozzávágsz bármit. És akkor eldobja, elengedi. Mert hogyha viszont nem. Tehát ha egy darabig fogja a szomszéd, akkor ilyen valami ronybabává változik, és akkor azonnó halott. Tehát onnantól kezdve az már nem játszott. Az a, az a player, aki így el lett kapva. Szóval a szomszéd elég OP, hogy ha nem tudjátok, hogy hogy kell játszani ezt a játékot. És tudod, hogy mindenki kell egyedül a szomszéd, ó, oh, én meg veled megyek, tudod. És akkor egyenként olyan könnyen levadásod mindenkit, mint a húzat. Tehát az néztünk, hogy hát az a játék egy hülyeség, hát tök ópén szomszéd. De utána, utána így rájöttünk, hogy érdemes úgy menni, hogy azért többen együtt, ha, ha hárman megyünk együtt mindenhova, ugye a szomszédnak nehezebb dolga van, mert tényleg igen. azt kell kifigyelnie, hogy mikor vagy, mikor vagy a két ember a másik annyira távol egymást, hogy máltót kapni. És egyébként a szomszéd is úgy van megcsinálva, hogy három vagy négyféle közül lehet választani. És vannak különböző szkéjei neki is. Tehát van amelyik például egy szellem. Ő például át tud menni a falon. De nem tud például szellemként elkapni senkit, hanem valahogy át kell változni olyan, olyan materiális alakká, hogy meg tudja fogni az emberkéket. Vagy a kis-kis... De közben ott tudsz röpködni körülöttük, és ők se tudnak vele csinálni semmit. Csak amikor be átváltozol, akkor tudod elkapni. És az vagy úgy hogy megcsinálva, azt hiszem, hogy a lámpánál. Például nem tudod, tehát lámpa alatt. Viszont van olyan skilled, amivel meg sötétséget tudsz csinálni, Tehát kik tudod kapcsolni a lámpát, tehát annak ilyen érdekes, me benne. Már nekem az jött be a legjobban, amelyiknek volt egy ilyen, egy ilyen kampója. Tehát ez úgy néz ki, mint egy hentes, és volt egy hentes kampója, amivel mint a dotában a Pác be tudtál húzni bárkit mm. <laughs> Úgyhogy az tök jó hogy menekülnek előled, és akkor hopp egyet kihorgászol, aztán futsz az ellenkező irányba is közben. Ez olyan a Dead By Daylight. <laughs> Kicsit hasonló, yeah, yeah. igen. Kicsit hasonló arra, és a, a végig... az. Csak hogy ugye végig. Amíg verzióval, én minden? játszottam, ott, abba, abba, ott az egy single player verzió volt. Te úgy. Hm? Ez másik, ez, ez másik. A, az, igen, a, igen. az a hello Neighbor, azt hiszem. A, igen, igen. A, igen, a a hello és neighbor abból indult, az. mert ez ugyanez az univerzum. De hát uh -huh. én, én azzal játszottam ja, nekem abban anyjában. Akkor volt. azért kevertem, mert ez meg a szikló. Igen, igen. Meg abba azt hiszem, ja igen, abba csak single van, ha minden igaz, és az kicsit ez a csak láttam. pvp. Ja, nem csak pvp. És tényleg az tök vites, hogy a kölykök, nekik is vannak különböző képességeik, tehát valamelyiknél van egy van valamelyik azt tudja, hogy több cuccot tud magával vinni, valamelyik azt tudja csinálni, hogy tud fabrikálni ilyen ilyen valami, tehát tud például csinálni kulcsot, hogyha elég, nyers, elég nyersanyag összegyűltet. Itt a kölyköknek is elég sok ilyen képességük van. És ugye a feladata az, hogy ki kell jutni. Tehát van egy ajtó, mondom, az, az, az meg is van a helye, hogy az hol van, amin én x számú színes kulcs van. És akkor ezeket a kulcsokat kell összeszedni. Ja, és köz, kulcs, közben meg a szomszédok többek Igen, igen. A kulcsból viszont egy színűből van több is a pályán. Tehát van olyan, hogy egymás után találtunk két pirosat, és csak egy kell. A többi az másmilyen színű. Hát de gondolom akkor azért, hogy ne az egyen, hogy mondjuk megvan egy piros kulcs, és mondjuk leő rajta a szomszéd is Aha, akkor ott igen, bekempel, igen. hanem akkor van lehetőséged más. És a szomszéd azt. se tudja, hogy hol vannak a kulcsok, tehát nem az nem. Mm Már -hmm. azt hiszem valamelyik szomszéd csinálja azt, hogy. mert a kulcsok egy irata aztán megjelennek, hogy hol van, vagy valami szkill lehet fel. Fedni, hogy hol, van, nem tudom pontosan. De a szomszédnak is van egy ilyen skillje, hogy csinálni, meg, megpingel egy kulcsot. Vagy váljhet, hogy a szomszéd kígy. Ja meg a szomszédnak van egy olyan, hogy be tud menjen egy olyan szobába egy titkos ajtóba, ahol megpingel mindent, és akkor látja a falon keresztül egy a kölyköket. Már amúgy ő sem tudja pontosan, hogy hol vannak. Meg a szomszéd tud kinyitni ilyen kapukat, és ennél a résznél az majdnem elszóltam magam, mikor mondta a csigesz, hogy ugye tud használni a impostor olyan dolgokat. Mert itt is az van, hogy a, van, amiket csak a szomszéd tud használni ilyen kapukat, meg titkos szekrényt. és én így, hát van tutoriál a nem csináltam végig, és így játszunk, játszunk, ó, nézzétek, itt bele lehet fordulni ezzel a szekrényel a fal mögé, és akkor a hát akkor ő a szüzi, ő a szomszéd a Az csak a szomszéd tudja használni. Vagy szintén van egy ilyen, ilyen rácsos üzéket lehet föllehúzgálni, ilyen ajtókat, és azt is csak a szomszéd tudja használni. Tehát úgy lebuktattam magam, mint a húzat. Mondjuk itt van tutorial, de hát annyi karakter van benne, meg annyi féle szomszéd, és mindegyikkel végig lehet csinálni a tutoriált, hogy két-három gyerek után én feladtam, és mondom, majd élesben meg mindent. Nem, nem érdekel. Úgyhogy ez, szerintem itt társasággal egész van játék, főleg ha hogy rájöttek, hogy hogy kell játszani. Mondom, az elején az volt, hogy ó, ez hülyeség, de hogy a szomszéd az elkop valakit, az csá. És maga a pálya meg úgy felépítve, hogy mindenhol ilyen ajtókon lehet átmenni. Tehát lehet találni kártyákat is, és azok, azok, azok ilyen szám van, és a, mit tudom, a kettes kártya, hogy ki a kettes ajtót. És akkor ebből is kártyákból is van többféle, és tényleg ez a lényeg, hogy megtalálni a végül a kulcsokat. És, fel. és csak azt akarom megkérdezni, hogy én ezzel nem játszottam csak az eredeti Nébőre, hogy az irányítás, meg az animációk, meg hogy beakadsz minden szarba, az itt is megvan? Hát <gül> nem tudom, olyan nagy probléma, nem volt vele. Mert ott állandóan dobozokon kellett ugrálni, és úgy kellett összeraknod a dobozokat, hogy leborultak egymásról, és te nem tudtál leugrani, ráugrani, meg lecsúsztál róla, és kezdheted újra, és közben jött az a hülyes szomszéd, elkapott mindig, úgyhogy én azt nagyjából fél óra után untam meg az egészet, és hagytam a francba. Mm. Nem az tudom, az játszottam vele. Hát a mozgás itt se a legszuperebb, de a célnak megfelel. Tehát itt nem dobozokat kell építeni, mint kell. Ja, hál' Isten, akkor jó van. E, maximum ennek... doboz kell, hogy legyen a kezedben, miben megdobod a szomszédot. Ja, Meg a szomszéd is meg tudom téged dobni, meg ti is egymást meg tudjátok dobni, de van olyan, hogy lábast teszel a fejedre, és akkor az egy dobást kibír. Viszont, ha lábas van a fejeden, és eltalálnak, és az egy dobást levél, akkor az a lábas meghorpad, és utána már nem tudod felvenni a fejedre, viszont eldobni még ugyanúgy tudod. Tehát, amikor egy ilyen szomszéd támadás van, és többen vagytok egy szobába, akkor azt kell dobáljad, dobáljad, és akkor próbálj újra hangálni, hogy ne találják el a kölyköket. A kölyök, próbálják ledobni valami dobozzal, vagy, vagy bármivel. Szóval. Így egész van. Meg van benne egy olyan mód, az egyik karakter tud ilyet csinálni, egy csúzli van nála. És akkor az kvázi kivált egy doboz. Tehát azzal is meg tudod lőni a szomszédot, és akkor eldobja a kölköt. És van egy olyan játékmód, ahol csak ezzel a csúzlival kell egymást lőni. És egy ilyen pályán rohangáltok, vannak ilyen dió zsákok, és akkor dióval lehet újra tölteni a csúzlit, és kb. egy ilyen, ilyen deathmatch egy team deathmatchnak felne meg. Az így érdekességképpel lerakták. Mi azzal is el voltunk, amúgy nagyon játszottunk 2v2-ket keményen. <gül> Mondjuk nem FPS-re van kitalálva a játék, de mókás volt egy darabig azt is tolni. Hát emlékszem, amikor ez annak idején megjelent, akkor rengeteg bagot benhagytak, és akkor mondták a fejlesztők, hogy hát ez a játékhoz tartozik. E. Nem nagyon, már nem a Secret nem ugyan... vagy a Hello Neighbor? A nem? Hello Neighbor első részén, mm. tehát nem nagyon foglalkoztak vele, és azóta sem nagyon, és azt hiszem valami második része is van, meg harmadik, és ugye most jött ki ez a Secret Neighbor, tehát én simán elhiszem, hogy, hogy annyira nem, hogyan mondjam, tehát nincs annyira finom hangolva, mint általában egy játék, amivel elkezdesz játszani. Mm -hmm. De közben meg a grafikája, meg az egész. Tehát van egy ilyen sármja. Tehát nem szép játék, csak ilyen tökéletes érdekes látványvilágban Aha, így be tudod szitpantani. A falak is ilyen színesek, meg berendezve a szobák. És olyan, mint egy ilyen rajzfénybe rohangálnák kicsit. Mondjuk az játék 2019-ben jelent meg a Steam adatlapja szerint. Bár nem tudom akkor milyen állapotban volt. Ezt frissed meg gondoltam. Mert én azt hittem, hát, hogy ez mostanában jött. Most most Halloween kor is jött hozzá ki egy update, szóval... Akkor lehet azért dobta fel. És uh -huh. Mondjuk vicces, hogy ez en egész drága, a cucc. Mert az alapjáték... 17 euró körül van. Viszont meg Abba. lehet venni a Hello Neighbor-re csomagban is, valami 40 euróért. Ja. Mondjuk a Hello neighbor drágább. Mert az meg valami 28 euró. Lehet, hogy azt is frissírgették azóta, hogy játszottál vele. Topz. Biztos, biztos, de arra emlékszem, hogy, hogy ezt annak idején, a, ez volt talán az egyik első játék, amit így a, így a streamerek felkaptak, és azért lett híres, és, és emlékszem, mm. rengeteg poénkodás ment, hogy jaj, hát ez a játék nem is jól működik, meg itt van hiba, meg ott van hiba, de vicces, de amikor tizedszer akarsz megcsinálni egy ugrást, és nem sikerül azért, mert a játék <hállt> elokás szar, igen. akkor az annyira nem vicces, igen. Jaj, jaj. Nem tudom, az a Hello Neighbor így haverok. Mikor az elején az, az volt, amíg nem tudtuk, hogy mi a túl ott meg hogy működik minden, addig olyan kicsi frusztráló volt, hogy rohongálunk körbe, aztán mindenkit elkap a szomszédhoz kezdünk egy újat. Tehát, hogy Mondtam Mondom is nekik, hogy majd ha én a szomszéd, nem kell aggódni. Én ezekbe a játékokba béle vagyok. De aztán egész jobb belejöttem én is, hogy már mondtam, akkor én voltam a szomszéd, hogy Jól, szerintem ő az. <gül> Úgyhogy... Hát van így ismerősökkel, és most ilyen kulcsos oldalakon nem tudom, hogy valahol biztos, valahol biztos oldalak átták olcsó, mert kulcsos oldalakon ilyen egy-két eurója ebben lehet húzni PC-re. Mm, Ezt nem volt ingyen is amúgy. Akkor lehet, nem tudom nekem hogy van, meg, mert én így nem emlékszem, hogy ezért kifejezetten adtam volna pénzt, tehát valami bundle -be, vagy valahol lehet, hogy ingyen azt tagadták, amikor én is behúztam Steam-re. Szóval mindenki nézze meg a Steam könyvtált, hogy megvan -e, és így haver akkor egy itt szerintem egész, egész mulatságos játék. Talán a tutoriált érdemes végig mert a tutoriában volt az, hogy itt mi a volt kell csinálni, és oké, dob, fogd azt a dobozt, dob neki, neki dobtam, és mi történik, semmi nem történt. <gül> Tehát, hogy az kifejezetten. Erre is majd visszatérünk egy kicsit később. Hogy... De most közben még ránéztem itt mi a történik? First Class Treble-re. Elvileg crossplay működik mindenféle uh -huh. platform között, de Steamen 15 euró. Hát majd, majd PS-en is annyi lesz, azt hiszem, hogyha már ja, kivették agyap. a... Ja, igen, mert most csak a, akkor a PS Plus miatt... Aha, igen, most. igen. Jó, hát szerintem lesz ez még olcsóbb egy-két héten belül, úgyhogy... Elebang, meg CD készen ilyen 6,5 euró körülmozog. Lehet, hogy ingyen fogják osztogatni Steam-en, nem sokára. Vagy benne lesz a handből, mondjuk. Ja, vagy a handből be, be meg neó, aztán játszunk. Típikus ilyen humble-mondvis cuccnak tűnik. Amúgy Körüljön. igen, elnéztünk. igen. 6-7 euró az nem olyan vészesi, érte? Na jó van. Akkor... Viszont most akkor jön a Neurotic Pofazic Session. <gül> úgyhogy aki jönnek, az már sok. Hát köztöbb, változás változásnál fogta készülni. Igen, ez nagyjából már 20 perce megy, úgyhogy... nem <gül> <Tebbéket> lenémítom. <gül> hogy a benne tudjanak szólni. Én addig elmegyek én füvet nyírni, egy három óra múlva jövök. Gyekszem gyorsan a játékot. Azt hogy sok mindennel játszottam, és mondjuk nem mindegyikről tudok sok mindent mondani, de talán... De is, is játszottál sok mindennel? Codoztál hát meg BFST, nem. nem is játszottam másra. De, hogy ír? Hát nézd, mennyi mindent írtam fel. Ez mind játék? A következő játék, amit feljöttem, ez a Banners of Ruin nevű kis cucc, ami egy ilyen rug, -like, rug -like, kártyajáték, akinek ismerős a... Fú, hirtelen akartam mondani, de elfelejtettem a legtisztítés. <gül> jó kezdődni, jó felképült. A... Slade spire, spire vagy. Slade Spire az az, igen. Tehát legközelebb talán a Slade spire hoz van, így játékmenetügyileg. Az egyik nagy különbség benne az, hogy itt több karaktered van. Tehát nem csak egy karakter van, amit be tudsz pakolni, hanem ilyen két fős csapatot tudsz kb. összerakni. Viszont, ha te, akarsz, te egy karakterre akarsz menni, akkor mehetsz. És ezek a karakterek ilyen, hát ilyen szőrös állatok. Tehát kisegér, medve, valami mennyi egyszerű, valami, meg nyúl. Tehát ezekből tud így összerakni ilyen, ilyen két fős csapatot. És, hát nem mindig a medve a legdurvább. <gül> ez, ez csak így, tehát volt olyan rán, amikor sikerült játszanom a játékot, hogy a medvém az meghalt, és utána a kisegérrel agyon vertem mindenkit. <gül> úgy feltápolódott. Mert ugye ezek a játékok úgy működnek, hogy kapod a random kártyákat, és akkor ezzel fejleszted a paklidat. Itt most, mert ugye mindig van egy paklő, amit kapsz az elején, és akkor ez egy default run, és így random jönnek a dolgok, amiket kapod, és akkor így erősödik a, a paklid, amikből tudod a dolgokat így kipakolni. Tehát itt az van, hogy mindegyik karakter tud magával vinni itemet, például fegyvert, és pajzsot, viszont van olyan fegyver, ami kétkezes, és akkor az úgy néz ki, hogy akkor nem tudsz magaddal a pajzsot vinni. De így ruhád, tehát egy kvázi egy ilyen öltözeted, mint pajzs, az van, és ez annyira jó meg van csinálva a játékban, hogy valami egy valami gyönyörű az art -ja. Tehát ez ilyen kézzel rajzolt minden, és amikor egy karakteren lecseréld a pajzot, vagy pajzsot, vagy lecseréld a fegyverét, akkor a a rajzon is lecserélődik, tehát itt ilyen kérdés animációk vannak, amik néha így átmennek ilyen 3D-be, tehát nagyon jó megoldották, szerintem, tehát nagyon igényesen van ezzel rajzolva az egész cucc, és ha, ha mondom, ha lecserélsz egy fegyvert, vagy pajzsot, vagy akármit, akkor a karakteredben látszódni fog, hogy másik cucc van rajta. Tehát itt ezt ez tök jól megoldották, és vannak ilyen animációk is benne, nagyon jól néz ki, és e, úgy van megoldva, hogy a, a két karaktered, az hely, helytől függően tud kártyákat használni. Most ez, én először azt hittem, hogy, hogy van egy klasszuk, hogy mit tudom én, medve, meg nyúl, vagy nem tudom, és akkor csak az alapján, de azt úgy vettem észre, hogy hely alapján is valahogy így kap kártyákat. Mindegy, az a lényeg, hogy vannak olyan kártyák, amiket csak az egyik karakteret tud használni, úgyhogy figyelni kell, mert egyébként meg staminából tudod kijátszani a kártyákat, hogy van, nem tudom, az elény, három, és mondjuk egy kártya kerül egy staminába, négybe és akkor abból tudod így kijátszani. Meg van egy másik ö, ilyen cucc, mint a stamina, azt úgy hívják, hogy Will, és az a stamina az minden körben újra töltődik, viszont a Will az csak egy van. És azzal valami speciális kártyát tudsz kijátszani, és az is így sorba jön. És, és minden kártya, kártya, kártyaként van a játékban. Tehát ha van nálad egy fegyver, azt nem tudod te bármikor használni, hanem amikor felhúzod azt a kártyát, hogy ez a fegyverkártya, ami annál a karakternél van, hogy, és akkor azzal tudod használni. Másik karakterrel nem, tehát ezzel is így kell egy kicsit így, így kombinálni, hogy melyik karakternél melyik fegyver van, azt felhúzza, akkor még annak maradjon. Ezért, sztaminál, ezt el tudja kasztolni, stb. stb. Meg maga a játéktér is úgy néz ki, hogy ilyen oszlopokra van osztva, és a támadás, van egy csomó olyan kártya, ami egy egész oszlopot, oszlopra hat, mint tesz rá valami buffot, vagy nerfet az egész oszlopra, vagy... Még mik, mik vannak még mik benne? Jöjjönnek ja, olyan, olyan mechanika is, van, mert egy házra tudsz tud egy másik oszlopba, egy karaktert. Még az első oszlopba áll, van egy kártya, amivel át tudod rúgni a másodikba, és mindig az van, hogy egy oszlopban lévő karakterek támadnak. Tehát mit tudom, az első oszlopban lévő karakterek támadnak? Tehát a középső medvéről úgy gondolod, hogy az baszó, <gül> akkor azt át tudod rúgni a második oszlopba, és akkor abban a körben nem fog támadni, hanem majd akkor, amikor a második oszlopban lévő karakterek támadnak. Mert így két oszlopra van osztva az egész. Ugye egész sok mindent lehet benne így, így kombinálni. És közben ugye unnokkalod a kártyákat, meg tudod vásárolni őket a shopba, amiket pénzt gyűjtesz, és az elején nyilván olyan a játék, mint mind a, minden ilyen játék, hogy az elején olyan meccsekbe beberak hogy így ott vagy a nyuszival, meg, ja, nem, nem, nem egér van az elején, igen, tudod? ott az egér, meg a medve, és akkor egy olyan csapat ellen, hogy így oké, okay, akkor az első körben meghalunk. <gül> Mert így tényleg odarak a, a játék, hogy ugye nincsenek olyan erős kártyáid, meg semmit, hanem ezeket időben, ahogy kapod az XP-t, úgy gyűjtöd a kártyákat, és egy meccsen belül is folyamatosan fejlődik a karakterel, és egyre több stamina-t tud használni, meg egyre jobb kártyákat kap. És akkor kvázi ebből kell összerakni egy a hogy, hogy az hogy működjön, mint a Slay the Spire nél kb. És nekem, nekem ezzel a játékkal, meg úgy unplugged az összes ilyen játékkal az a bajom, hogy itt szerintem túl sokat számít a random faktor. Tehát oké, okay, hogy valamennyit hát számít. ez a a sajátossága. itt, csak akkor tudtam érvényesülni, mikor megkaptam egy pajzsot, meg bizonyos kártyákat hozzá. És semmi másról nem tudtam mit csinálni, csak azzal. Mert vo volt egy olyan pajzs, úgy elöltözék, ami a pajzsodat újra tölti minden kör előtt. De ugye van az életed, meg van az armor. És az, ahhoz, hogy az életedet le tudják szedni, először az armorodat kell hát, És az, az, az életed az ilyen, az ilyen fix, tehát az nem megy nagyon föl, az ilyen, az elején van x-valamennyi, és akkor egy kicsit növekszik, meg néha lehet így upgrade-elni, hogyha mákod van, hogy... mert közben ilyen ilyen keresztül megy, hogy akkor itt mész erre, arra, ott találkozol valakivel, az ad neked ilyet, ott őrök vannak, azokkal bunyózol, és akkor kvázi így megy az egész ilyen. mint a Slade of Spirebot is van valami vizé mögötte, amit mindenki elnyomkod, és igazából csak a bunyókra vagy rá az egész. De hogy itt hogy tényleg egy, nekem egyféleképpen sikerült valahogy érvényesülni. jó, mondjuk az is. A végén ott is volt egy rán, ahol azt hittem, hogy ó, oh, most mondom, megint végig mindenkit, csak van olyan sebzés, ami a pajzs mögé beüt. Van ilyen mérge nem mérgezés, ilyen vérzés. És ha azt a vérzést beütik neked, akkor hiába van itt olyan 300 pajzsod, ami olyan, hogy azt nem verik le két játék alatt se az annyi. <gül> hogy a mögöttel, mit tudom én, van valamennyi hp az meg letikkel a vérzéstől. Tehát ott volt, hogy így megszívtam. Viszont volt egy olyan rán, amikor rajtam volt ez a pajzs, akkor folyamatosan tudtam magamra pakolni az armorst kártyákból is, és még volt egy olyan skillen valahogy, az nem tudom, hogy jött be, hogy a vérzés, ha rám teszik, az átváltozik hillé. <gül> hát, hogy a rám nyomják a vérzést, az, az feltölti a H5. Tehát konkrétan volt ilyen 3 400 armorom, és a vérzés hatástalan volt ellen. Tehát Innen kezdve gyakorlatilag úgy mentem végig az összes pályán. De ez hogy egy hallhatatlan igen, igen. Egy halhatatlan kisegér voltam, aki mellett a medve megdöglött. Tehát hogy most ezt így közel, el ezt a sztorit. Jó, hát mondjuk úgy, ez. A... Tehát, majdnem minden ilyen, tehát a Darkest Dungeonben, meg az összes ilyen játékban, hogyha, hogyha a játék megszivat és olyan paklit kapsz meg olyan lehetőséget és az ellenfeleket úgy nyomja, akkor nincs esélyed, de valamikor meg konkrétan jóformán semmi skillt használva, csak kattingatva is legyőzöd. Uh -huh. Tehát, hogy ez, ez benne van. Érted? Ez benne egy van a van. Igen, de én úgy érzem, hogy itt ez a kombo, ami ha kijön nyersz, hanem jön, ki nem nyers. <gül> Tehát, ah. hogy nem az van, hogy így több felé lehet menni, hanem jó lehet, hogy azért, mert én még nem játszottam el sokat, és egyébként meg tök sokféleképpen lehet nyerni, de hogy nekem ez tűnt fel, hogy így. Ha ez a kombó így kial, akkor ha haltatlan vagy, amúgy meg mindenképpen valahogy szopni fogsz egy idő mm -hmm. után. De az tényleg így vicces volt, hogy előtte volt olyan, hogy ketten belementünk olyan seregekbe, hogy te jó éget, ez mi ez, két kör után és utána a kisegér egyedül így hat, hat, ember, hat, hat ember tud elférni a két lényen összesen, és így hat ember úgy agyonvert, hogy csak úgy pislogtak. <tos> <tos> ez így vicces volt. De... Mondom, így tudom ajánlani, hogyha valakit az nem zavarja az elején szív, utána, meg ahogy beletanul. Meg mondom, van elég sok karakter, és mindegyiknek mások ezek a karakterhez csatolt kártyai. És minden karakterhez lesz fejlődni, tehát kapsz újabb kártyákat. És egyre változatosabb lesz így a gameplay. Tehát lehet, hogy később más stratégiák is tök jól bejönnek. Nekem ez a felarmorozott vérzésmentesítette gér, ez nagyon, nagyon bejött. Ezzel sikerült. Nyernem. Ja, úgyhogy ez, ez, ez egy tök jó játék, és jól is néz ki. Nem is tudom, ez nekem, hogy... Ja, ezt kaptam, igen tényleg. Úgyhogy azért is csináltam be streamet, de egyébként tök hogy néha kapok játékot, aki... Akinek akar látni, az kövessem-e mindenhol is. Clickplay.hu ja. fent van, mind a háromunknak a Twist csatornája. Bár Miki meg ez elég ritkán szokott streamelni, de hát ha... Sőt. Sőt. Több, többet fognak. Már mondjuk most már bírne a gépen? Pont múltkor gondolkodtam, hogy lehet, hogy, hogy valami sztémáig kellene lenni. De aztán... is már két néződ lenne. <gül> <gül> ez, ez néha dupla annyi, mint ami nekem szokott lenni. <gül> <gül> nekem pedig a lehetőség itt lenne, mert ugye a PS4 az alapból tud twitch Ja, igen. igen. De nem tudom. Múltkor már próbálgattam, most pedig az, mondjuk akkor még. Uh, Ó, oh, hogy mondjam, a régi irodámban voltam. <gül> most, most már van egy kis zugom, ahová el tudok vonulni, úgyhogy még akár tudnék is. A, a menképből, men men ez lehetne. No. <gül> ja, igen. A slogan. Jó kis Hát Nem tudom, lehet, hogy majd egyszer ráveszem magam, de én engem annyira ez nem. Nem tudom, én valahogy mindig is úgy voltam. Lehet, hogy ez azért, mert már régebb óta játszom, hogy én a játékot így magamnak akarom. Így meg, meg sokszor például, hogyha valamit farmolok, vagy ilyesmi, akkor nem hiszem, hogy az annyira érdekes lenne az emberek számára. Igen, igen. Nálam is így van egyébként, hogy az ilyen kód meg... Jó, mondjuk az Apex-et azt valamiért mindig streamelem, de például kodot azt szoktam off-stream játszani, mert az annyira nem meg, meg ezt a banners of is egyszer streameltem, amikor még totál béna volt, aztán tudtam, hogy működik. Uh -huh. És utána meg így mondom off-stream, kicsit fölgyúrom magam, aztán majd lehet, hogy lesz belőle még stream. Azóta nem volt, lehet, hogy majd még lesz, nem tudom. Kit aki Isten... érdekel, az szóljon. Amúgy Isten jól néz ki ez a játék. Tehát, hogy, igen, igen. hogy ez, az ez az az a játék. rajzolt grafika, meg a karakterek, ahogy mozognak, harcolnak, támadnak, nagyon szépen meg van csinálva. Igen, és van benne olyan rész, amikor ilyen 2D, 3D, egyvelek. Tehát, hogy van, van ilyen elit csapat, akit le kell benne nyomni, és aztán, amikor kiválasztod, akkor egy ilyen róka-farkas, nem tudom, azt hiszem farkas-szerű cucc áll így, és a képernyőn kinyújt felé egy kardot, és látszik, hogy rajzolva van, de ahogy így mozog a kép, olyan, mint a kamera egy kicsit körbejárná. Mm. És ilyen, ufú, iszengetően megvan nekem ez, a, nekem ez az izénél tetszik jó, hát most azt nyilván nem fogom beszerezni, mert Epic Games Store-os egyelőre, de a Darkest Dungeon 2-nél, nem tudom, abból láttatok egy mm -hmm. gameplayt hogy ja, 3D-sre megcsinálták, hogy úgy, hogy megmaradt az a rajzos grafika, mint az elsőnél, de 3D-s, látod, hogy 3 d a karaktereknél, mm. és annyira jól néz ki, és, és úgy lett szebb, hogy meghagyta a régit, amibe jó volt, tehát azt a, azt a körítést, azt meghagyta, és közben meg mégis jobban néz ki. ez nagyon jól megcsinálták. Mondjuk hogy az, az első, is. Nem no, az is olyan játék, hogy ha olyan ránt kapsz, akkor nincs esélyed. Tehát, hogy a, uh -huh. a, hogyha úgy jönnek az ellenfelek, meg, megszívod, meg elfogy a fákja, meg a kaja, meg minden, akkor megszívtad. Hottam Úgyhogy... jókat arra is amúgy. Ja. És egy ilyen hasonló jellegű cucc. Ja. Na és Na, mi ez a, mi ez, az az a is Captain Toonhead? Ez, ez, ez mi az, Isten? Nagyon jó címe van, nem A Captain Toonhead versus the punks from outer space. Remek címe van. Az alapfelütés az, hogy az a Captain Toonhead ez egy ilyen űrhajón dolgozik, mint ilyen mindenes. Nem nagy spoiler, remélem, hogy az elején kinyír mindenkit. <gül> mert, vagy nem ő nyírja ki, nem ő, nem ő tehet róla, mert a mikró elromlik, és így körbe rakja, hogy izé, edd ed hidegen a burítót ilyen táblákkal tudod, ne használd a mikrót, tudod, így kurva sok tábla van körülöttem. És hát a legénység, úgy kezdődik a játék, hogy a legénység használja a mikrót, és valamiért egy burító beszélni tud. Mindenki más meghal a legénységből, és a beszélő burító is ti maradtok ketten, hogy megmentsétek a földet, már nem emlékszem, hogy ki a fő de valaki ellen. És a játék maga az igazából egy tower defense VR-ban. Tehát ez egy VR játék. És én már láttam róla videókat, amíg előtt megjelent volna. Itt most jelent meg 11-én talán, steam is elérhető meg igen, gyakorlatilag minden VR cuccra, ami van. És hogy ez annyira nem jön át az első trélerekből, azt hiszem az utolsó, tehát a játék megjelenési előtt trélerekből már pontosan látszik, hogy ez ez egy tower defense játék, abban lehet lövöldözni. Tehát ez nem egy lövöldözős játék tower defense hanem egy ízig védig tower defense játék, abban te is tudsz lövöldözni. És ilyen valami nagyon elborult egésznek a az art dizánya, -ja, tehát ilyen kicsit ilyen rajzfilmes, nem, nem nagyon rajzfilmes, és ilyen, ilyen állandóan ilyen popkultúrás utalások vannak, benne például föl lehet repülni a levegőbe, a, amikor. Tehát építesz egy túlet, akkor oda át teleportálni. És neked van pisztolyod is, amivel tudsz lőni. Tehát itt építgeted a tureteket, upgrade eled őket, van mindenféle ilyen fagyasztó, tehát ami szokott lenni egy valami valamilyen nagy bombát dob, valamilyen rakétákat lő. És akkor ezeket tudod a különböző vonalakon építeni, és közben nyilván jönnek a léneken az. Az emberkék, akiket a turetek lőnek, meg ugye te is a kis pisztolyoddal, mert van két pisztolyod, és azt tudod csinálni, hogy egy ilyen turetnél fölszegőni. Fölsz repülni a levegőbe, és akkor nyilván itt elsüti azt a poént, hogy a végtelenbe is tovább, meg ilyen, ilyen farságokat, mind Ez végig pofázza az egészet az emberünk. Meg nyilván a burító is beszél hozzá, tehát, hogy eleve hogy egy burítóval beszélgetsz, ami na mindegy, olyan ja, nagyon-nagyon elborult. És uh, egyébként nagyon király vannak benne, még nem játszottam, egy stream van belőle még csak, de már ott így sorba jönnek ezek a dolgok, például lehet a turetekkel is tehát a turretek fölött is át tudod venni az irányítást. Már ugye az van, hogy tower defender lerakod, és akkor automatikusan lő valamelyik embert. De ha neked úgy van, hogy egy turret fölött át venni az irányítást, és te terülted el, hogy akkor beülsz oda, és egyébként így nagyon vicces turretek vannak. Hát a végén aztán ilyen lánkszorós turret is van, ami elég király lehet, VR-ba, azt még nem unlockoltam, de kíváncsi leszek. Ja, és a feladat egyébként az, hogy ezeken a bolygókon, ahol te lemész, így, így építhetnék is turretjeidet. Meg kell védeni valami energiákúbokat, amiknek az energiáit felhasználva tudod upgradeálni, magad, meg kvázi majd megvédeni a földet. Valahogy nem tudom, a legbiztosan el kell jutni. És hát minden ilyen pályán ez az a sztori, hogy itt meg kell menteni az energiubokat? Hát az elején úgy volt, hogy ki kell őket nyírnunk ahhoz, hogy upgradeálni tudjunk belőlük, de elvileg ezt megoldottuk, úgyhogy sokkal boldogabb módon mert nem halnak meg. Tudnak neked segíteni ezek a kis energiakockák. Olyan nagyon elvonult, nagyon rajanszíves, és mondom, ha valaki vr keres egy jó tower defense játékot, akkor azt tudom neki ajánlani. Az ára nem is tudom most mennyi Steam-en. 21, 21 euró. euró. 21? Hát az mondjuk ilyen lép határeset. Én ilyen 15-re tippeltem volna, hogy annyit szerintem simán megér. 21-et is talál. Ránéztem az elős, 99. Ja, ja, ja, most én is nézem, hogy... Én még ezt És a, a néztem, ami itt volt a Steam adatlapján, hogy ez mekkora egy elborult vassza. Ja, elborult, de a játék is, Nem, a játék is teljesen. Teljesen elborult, tehát... ja De ez a trailer, ez most viszonylag jó. Nem is tudom még milyen trailert néztem mert én más trélert láttam. Itt látszik, hogy ez egy tower defense játék És hát tényleg az is. Különböző karakterek jönnek. Van egy ilyen kibaszott nagy dinó aminek jó sok hp ja van, viszont lassan cambog. És, ó, látom, azért később jönnek. Igen, drón, drónon lógó macskák gránátra kezük. Ja, igen. Az, igen, azt mondjuk igen. el. Hogy ja, meg azért na, a cápos a rossz lánctalatos turbó begyújtással, azért lesznek itt majd náború dolgok, még látom. A, a csirkékkel az elején megszoptam, mert hogy úgy működik, hogy ha az ember kell odarohon az energiúhoz, az föl tudja kapni, és elindul visszafelé. Ami nem egy nagy kaland, hát akkor visszafelé hal meg, tudod, uh -huh. <gül> a turetektől. Viszont a csirke az olyat csinál, hogy a csirke felkapja az energiút, és elszáll vele. Az nem megy vissza, azt felkap egyet, ha nem lövöd le, mielőtt elszáll a levegőbe, akkor az buktad. Szóval <gül> so, ott volt egy pálya, amit újra kellett kezdenem, mert megszívtam a csirkék miatt, nem figyeltem rájuk. Ja, úgyhogy nem azt mondom, hogy nehéz, de oda kell figyelni, hogy mit csinálsz. Mert ilyen csirkés... A dino meg azt csinálja, hogy lenyel hármat. Jöz meg egy elindul. Többet a... elindul, És elindul visszafelé, de hogy le tudod lőni visszafelé is, és amikor lelőtted, akkor a három kis kocka kiszabadul. És ilyen <gül> elború dolgok vannak. Az elején, mikor mondja a csávó valami ilyesmit, hogy, a, hogy küld le az, a rakétát, vagy a... Várján, mit, mit is mondott pontosan, hogy valami... hogy evakuáljuk ezeket a kockákat, valami rakétát küldj elő, és akkor... A bulitón nem és akkor ja a pizza rakétát és valami, tényleg így hívják a rakétát, hogy pizza raket, és így ilyen <gül> pizzás cuccok vannak rá. Tulajdonképpen olyan, mintha mint ez a mindenes csávó valami kölyök lenne, aki így amiket szeret tudod abból csinál ilyen <gül> És ilyen nagyon elmorult humora van az egésznek. Hát eleve hogy kinyírta az egész legénységed, az is vicces. <gül> hogy így egy mikrosítő nem tudta megjavítani. Hát oda volt írva, hogy ne használjátok, hát használták. <gül> és hát mondjuk egy mikrosítő Elég elborult ötlet az is, hogy kényírj egy egész legénységet, de így, így történt. De nem én tehetek róla, vagy nem a karakterem, hanem... Ja, és a... az egyik legmenőbb dolog benne, amit nem is vettem észre az elején, csak mikor így ránéztem, hogy a Ugye lehet, van a kezébe kalapács, azzal tud építeni. És van, az át lehet váltani pisztolyra, és lehet látni a steam adatlapján, hogy a pisztoly van nála, az egyik pisto a oldali pisztolynak a hegyén ül egy kiskutya, egy ilyen bólogatós kiskutya, ami a kocsik hátulján szokott lenni. <gül> és teljesen meg, bólogat meg minden, hogy a pisztolyt. Mondom, ez mekkora... mekkora <gül> Úgyhogy <gül> Nem tudom, mert aki, aki az ilyen elború dolgokat szereti, meg a Tower Defense-t, és van VR eszköze, nem tudom, PSVR-ra kijött arra, lehet, hogy nem. De azt tudom, hogy Quest-re talán van standalone verzió, tehát egy számítógép nélkül is lehet játszani. Quest 2 -ön. Nekem a Steam-es verzió van meg, az tök jól néz ki. Hát gondolom a Quest 2-es verzió kicsit szarabb grafikával, de valami hasonló játékmenetet tud nyújtani. Hát remélem ott is rajta van a kis, kiskutya a pisztolyom. Jó, ja, hát annélkül nem lenne az igazi. egy <laughs> <a lénykvény szar. laughs> <A lénykvét. laughs> Ja, úgyhogy ennyit tudok mondani. Egy stream volt belőle, le le. remélem lesz még. Vagy hát rajtam múlik végül is, hogy mikor tudok vele játszani. De hát minden van, amivel lehet. A következő játék is egy ilyen VR-os játék amúgy, amit felírtam. Mert erről nem sokat fog tudni mondani. Star Wars Pinball hát csak VR. Ennyi, ennyi. <gül> <gül> erről ennyit tudok, hogy Star Wars Pinball VR. Ez azt hiszem Quest 2 exkluzív. Ezt, ezt nem ezt a... a magyarok csinálták, akik a... De, de... de, a... Aha. de hogy higgyák meg őket, mindig el... annyira rossz a ilyen játékcímek ember nevek meg. Pedig ők csinálták azt a ami az vehetsz egy csomó DLC-t, és akkor. Igen, van, igen, és hogy is vettem le egy kúra jó. És nekem ezzel a VR pimbalokkal elrontották annak a játéknak az élményét, mert hogy VR-ban annyira király bizé pingbal ott játszottál, te egy, egy flipper asztal. De itt és konkrétan ez... akkor csak ez egy külön játék, tehát akkor ez nem egy, uh -huh. egy ugyanolyan, hogy egy programnak az alapja is veszel hozzá Star Wars, meg másfélét, hanem akkor ez az egy van, és akkor kész. Uh -huh. Igen, és, és itt zens... Az igen, igen. Zen, Zen Studios, azaz. és De egyébként van nekik egy másik pinball játékuk, amihez meg úgy működik, hogy a asztalokat vehetsz. Tehát ugyanúgy, tehát van egy alapjáték, azt megveszed, nem tudom, 10-10 de, de az dollárért. is VR. Igen, az is VR. Aha. És azt megveszed, és ahhoz vehetsz bele egy csomó asztal. Tehát, hogy egy nagyon sok asztalt meg lehet abba venni. Viszont a Star Wars-nak csináltak egy ilyen külön kliens, tehát ez külön játék, ezt megveszed, ebben nem kell asztalokat venned, hanem viszonylag elég sok asztal, nem tudom most Mennyi, de hogy bennem az összes ilyen De akkor, de akkor ezt miért csinálták így külön? Most ezt nem értem, hogy miért nem tették bele. Hát nem tudom, lehet, hogy a licencet így tudták csak elintézni. Ja, hogy külön játékként hogy VR jelenjen VR-ra a... így külön jelenjen meg, igen. És egyébként tettek is egy ilyen körítést, tehát hogy neked kvázi be van rendezve egy ilyen egy ilyen szoba, ahova, ahogy játszol a játékkal, unlokolhatsz ki mindenféle szobrot posztert, meg van ott egy zenegép, ami félig úgy néz ki, mint az r <gül> Tehát hogy ilyen r dizájnos zenegéped van, amiben be tudsz tenni a játékból, ugye a filmből ilyen zenéket, amiket a játék során unlockolsz. És akkor ez kvázi így megy, hogy vannak mindenféle feladatok, megcsinálod őket, meg elvileg az elején tudsz választani oldalt is, hogy te most a világos oldalhoz, vagy a sötét oldalhoz tartozol, és az csinálod a küldetéseket, és akkor azok kapnak pontot. Mondjuk nem tudom, hogy mekkora közösség van mögött, aki mm -hmm. ezzel játszik, mert így játékból annyira nem látszik, de ez mondjuk jó pof, hogy be tudsz rendezni egy ilyen szobát. Bár azt hiszem, hogy az itemek azok nem használhatók benne, csak úgy ott vannak a polcon. Tehát tudsz unlokolni például fénykardot, de hogy az megmaradott a polcon, tehát nem tud itt a hát akkor a Aha, igen, igen. De mondjuk az elég jól néz ki, hogyha egy, egy életnagyságú Darth Vader szobor mondjuk előtted van az, úgy. Hogy... Az ugye egész menő egy ilyen játékban is. És maga az, maguk az asztalok meg tök jó meg vannak csinálva, hogy így full 3D az egész, meg néha így rökködnek körülötted dolgok, meg ahogy játszol az asztalon, hogy mellettel is állnak így, így emberkék. Tehát van például egy kifejezetten egy ilyen egy ilyen babyódás asztal, és akkor ott néha megjelenik mellettel egy ilyen levegőbigyóba az a Yoda és a bébi oda, és akkor oda megy hozzá a a Mandalorian, és akkor néha NewTooth meg hogy rohangálnak az levik levik egymást, néha ilyen karakterek, szóval nem csak ott a bimbal zajlik a cucc, hanem egy körülötted is. Kábé. Úgyhogy nem tudom, jó fofa játék, és ez is, ez azt hiszem, ez is ilyen, igen, ezt mondtam, hogy Quest exkluzív talán. Tehát egy Quest egyre és kettőre van. És PC-s verzió, meg, meg semmi más verzió nincs is, azt hiszem. És mondom, Quest 2-re egész jó játékok vannak, és az pedig már a következő pont, hogy haladjok vele. Hogy például a Doom-ot, a Half-Life-ot, a Quéket, meg a Return of the Castle of wolfenstein megcsinálták úgy, megcsinált egy modder úgy, hogy tudod játszani Quest 2-n. Úgyhogy feltelepítesz egy ilyen programot, tehát nem magát a játékot, felraksz egy ilyen programot, és magából a játékból átveszed az eredeti fájlokat, és rámásolod az eszközre és a onnantól kezdve meg VR-ban tudsz játszani. Tehát kvázi ő megcsinálja ezt a, a modot, a modot felrakod, feltelepíted, és a magát, a játék tartalmát meg be kell másolnod. Ezt nyilván azért csináltam meg így, hogy a jogdíjak miatt ne legyen neki ebből balhé. Hmm. Meg hát így akkor nem is hivatalos, persze. Hát akkor Aha, csak igen, igen, a... igen. De nagyon jól működik. Tehát most legutóbb kipróbáltam a Half-Life-ot meg a Return to Castle Wolfenstein-t, és az utóbbit azt egész, tehát alig tudtam letenni, hogy... Azért tettem le elakadtam bennem. Tehát hogy. Nem tudom, hogy kiemlékszik rá, én már nagyon rég játszottam ezzel a játékkal, de hogy ez nem annyira lineáris. Tehát így össze tudsz menni mindenféle szobába, és ott kinyitsz valamit, akkor kiössz itt, ha oda visszamész, van egy ajtó, ami be van zárva, és az valamiért csak akkor nyílik ki, hogyha te körbe mész, és visszajössz, és ott egy ember azon az ajtón, ami be van zárva kijön, és ez kinyitja a másik oldalról, hogy miért akkor jön, az nem tudni. Tehát, hogy. De, hogy nem, nem csináltál semmit, csak körbe mentél, de, hogy akkor így jönni kényleg, és akkor már arra is ki tudsz menni. És most van egy része, hogy elakadtam, hogy ott fingom nincs, mit kell csinálni, körbejártam mindent, sehol nem találtam semmit, de biztos hogy én vagyok a hülye, nem tudom, mert ezekről már szoktam az ilyen régi játékokat. Amúgy annyira nem nehéz. Hát régen Bár ezért én... nem szabadott félbehagyni játékot, mert félbehagytál egy játékot szóval egy-két hétre, és konkrétan nem emlékeztél, hogy mi az Isten ah, volt utoljára. Az az az az az Ja, és itt uh, térképet sincs, tehát nem tudod, hogy merre Igen. kell menni. Viszont maga a portok, mindegyik játéknál Half-Life-ot próbáltam még, tök jó meg vannak csinálva. A Half-Life-nál, meg a Return to Castle of Stein, ott még egy ilyen, ilyen HD textúra pakk is van. Hát ez csak ilyen részleges, tehát hogy nagyon sok minden marad öleletiben, de mondjuk az arcokat talán azt, azt lecseréli, az viszonylag normálisan néz ki és azt mondom, magán a quest nem tud játszani, tehát el se kell PC, hanem magán az eszközön. De és várjál, és most, hogyha a a fán ezt fán a rendszert fánként használja, fánként. vagy így, hogy modokat meg másolgasz, akkor így konkrétan bármit be tudsz rakni, nem? Tehát, hogyha megcsinálja a, bár... a, a modot mellé, mondom, tehát, hogy bármilyen játékot rá lehet tenni, akármilyet. Aha, Hát így régebbieket inkább, mert ugye azért a Quest 2-nek van egy ilyen, nem, tehát, hogy erős cucc, de hogy mondjuk egy egy Battlefield 4-et nem tudná rátenni, mert azt már nem bírná. De igen, de mondjuk akár tehát mondjuk mondjuk tudom, egy GTA 2-től kezdve egy régi ja, Mafia, meg, nem tudom, Morrowind, ha már így uh -huh. beszéltünk, de bármit rá tudsz pakolni, hogyha megvan hozzá ez a keretrendszer. És bemásolna az hal. Hát ez meg kell csinálni hozzá. Igen, ez de, ez de hogyha az meg van. is. Igen, tehát akkor a rendszer az működik. Hmm. Ilyen igen ha, Mondjuk ha visszaemlékeztek akkor a Half-Life azért elég jó moddalható volt. Tehát abból abból ki hát magát a cégül, meg a TF is, igen. Igen, igen. És tehát ez azért működik szerintem ilyen jól, mert ott meg van egy, tehát hogy alapvetően tényleg pár fajt bemásolsz ebbe a módba, és akkor utána kvázi úgy tudsz játszani vele, mintha a quest írták volna meg a játékot. Jó, azért nem minden működik nagyon faszául, bár... De az újratöltés az nem úgy működik, mint a VR játékoknál, tudod, hogy fogod a lőszert, beteszel, és akkor felhúzod a fegyvert, hanem megnyomsz egy gombot, és akkor újra tölték. Hát, perzi. ja, jó. Ne nem más. Nem de amúgy rá. a fegyvert fogni, azt két kézzel kell, és ez tök jól működik, hogy kis gépfegyverre rohangálsz, meg a mit tudom én, karral mész, és akkor túr egyet, az teljesen jól működik. Csak ennyi, hogy nem kézzel töltöd be a fegyvereket, hanem egy gombbal, de meg a Half-Life is teljesen élvezhető így. Így viárba, ba Vagy ott is volt egy ilyen ideje, hogy elakadtam egy-két helyen, mert hát rég játszottam én már ezzel, és... itt ugye nem, nem rágja a szádból dolgokat. Ja a Doom ez meg kifejezetten jó pofa, mert ez a, nem is tudom, 2000 hanyas Doom vajat. Tehát nem, a, nem az új Doomok, -ok, hanem még az előtte, ami kicsit ilyen horrorsabb volt. Hát a 3, a hát az, Aha, az igen, volt az igen. Igen. az igen. Amiből készült BFG Edition. Viszont... Az akkor a három az igen. Igen, igen. viszont ebben a játékban nem a BFG Editionből kell bemásolni a cuccokat, hanem még a BFG Edition nélküliből. Tehát, egy... Mert az már valamilyen szinten egy kicsit húzott gondolom, nem tudom, ez ahhoz készült régen. De hát akkor ]ben. a zseblámpát azt <hül> kell tekergetni. Mert a BFG be rakták be, azt hiszem. Hát lehet, hogy ottba berakták, hogy az egyik kezedben lehet zseblámpa. Mert ugye ja, Nem, világítani. ott már úgy volt, hogy kéz nélkül tudta világítani. Tehát, hogy volt fegyver a kezedben, és mondjuk egy gombot és úgy világítottam meg. Hát csak a modba beépítették, mert a Half-Life-nál is úgy működik, hogy nem a fegyvereden van zseblámpa, mert ott úgy van ott is, hogy bekapcsolsz egy gombot, és akkor a fegyveredet tud világítani, hanem az egyik kezedben a fegyver, a másik kezedben meg ott a zseblámpa. Jaj, értem. Tudok, így világítgatni. Ott egy kézzel kell aztán a Shotit is használni. nem most kíváncsi hogy ebből a VR-dolóból mit hoznak ki. főleg itt, most a Facebook láthatóan vagy hát a meta bocsánat, így kicsit jobban ráfeküdt erre az egészre. Hogy, hogy látszik, hogy van. Hát a vak... is hát, Igen. A cégét. Igen, meg jobban ráfügtek, meg látszik, hogy van valami terv. Tehát, hogy eddig kicsit olyan volt, mintha egy vaktába próbálkoztak volna, hogy lesz ez is meg, is, meg az is, meg az is. És most látszik, hogy van egy koncepció, amit végig akarnak vinni, és már ez a Quest 2, meg ez a PC nélküli, kábel nélküli, akármi dolgok, ezek ilyen tök jó Hogyha ezeket tényleg uh -huh. így tovább tudják fejleszteni, akkor simán benne van az, hogy egy-két év múlva, akár berobban még jobban ez az egész. Jó mondjuk ezeket a egy modder csinálta. Hát úgy mondom, hogy már mint a platforma, amire tudta csinálni, de. Ja, igen. Igen, ja, majd, majd veretjük, mint a Ready Player van ma. Így van, így van. <gül> még egyébként nem tudom, hogy néztétek a... E, tényleg azt múltkor azt róla, beszéltük? Azt az beszéltük a prezentációt, hogy ott is ez volt. Igen. Igen, hogy ahogy igen. majd Tehát... egymást hívják, és akkor kivetíti a, a karaktert, meg ilyenek. Igen, ez nagyon koncepció még, de hogy amúgy annyira messze ettől nem vagyunk. Igen. Meg, a, Igen. meg a Facebook is, van egy ilyen Facebook Horizon nevű cucc, amit elkezdtek fejleszteni, és ilyen meghívásos bétába belehet kóstolni. Be szerintem azt kezdték el fejleszteni, és gondolták azt, hogy mi lenne, ha ezt a kicsit kibővítenénk, és akkor nem csak egyetlen szoftver lenne, hanem kvázi így egy ilyen egy ilyen metaverzum, és akkor mindenki becsatlakozhat, csinálhatja maga kis dolgát. Ilyen, ez elvileg nagyon módolható valami lesz, tehát bárki tehet bele contentet, és a, a meta, az lánykori nevén Facebook, az nyomja is bele majd a pénzt rendesen ebbe. Mert elvileg, elvileg lesz, tehát külön, külön pénzt fognak arra áldozni, hogy minél több ilyen content kreátor nyomassa bele a nem tudom, a 3D animációkat, meg ilyen környezeteket, meg mindenfél étel. Én erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fognak ebből kihozni. Hát nyilván ez még nem a közeljövőben lesz. Valószínű, hogy már egy-két éven belül, azért látunk belőle dolgokat is. Kapunk használatra egy csomó mindent, tehát folyamatosan jönnek ki az update -ek. Most például jött valami olyan hír, az még nem került bele semmilyen update-tel, de hogy valami új technológiát dolgoztak ki, hogy ilyen 70%-kal megnöveli a headset a, a nem tudom, erőforrását. Mert valami, hú, nem tudom, hogy hívják ezt a technológiát, de valami vektorokkal, erőre számol, valami nem tudom, mit. Tehát ez a kicsit egy ilyen, meg az AI-t is fejlesztik mobileszközökre. Úgyhogy. Már Alapul vannak ez. ilyen AI-ok, -ok, amik elérhetők, hogy tudsz vele beszélgetni. És kvázi az alapján viszi a beszélgetést ő is, amiket te beszélsz vele, és akkor nem tudom. Közben rákeres a Google-re, tudod, és kérdezed vele valamit, akkor válaszol. Kicsit ez ilyen. De ezek az a személyi asszisztensek, csak. Igen, ilyen... igen. Csak nem annyira, nem te irányítod, hanem ő is tudja akár vezetni a beszélgetést. Ah, akkor igen, beszél. igen, igen, igen, igen, igen. És akkor de nem, nem csak kérdezgetett, hanem ő is mond neked dolgokat, és akkor hmm. beszélgettek. Remélem Én tud ma, hogy jó szóvicceket, szó meg favicceket, meg nincs értelme az egésznek. Hát figyelj, ha te személyiséged a ezeket múlja meg, akkor olyan, olyanok ezek a technológiák, mint a gyerekek tudod. Hogy először még nem tud semmit, meg ja, és akkor később így nem tudom. Meg egy csomó minden. Na, A Terminátor már kanyarban. Igen. Uh -huh. A skyterfake már Így van, bás, és mentának hívják. Hát azért az már. Az inkább egy Oasis szerű valami lesz. Jó, hogy inkább a felé megyünk, én is úgy vettem mm. észre. Ami oh, nem, nem, nem feltétlen baj. Tehát, hogy már most is, hogyha belegondolsz, gondolsz, ben vagyunk, mert ez az egész internet jóformán, ez annyi, hogy nem mész bele teljesen telibe úgy, hogy ott lennél, de ugyanúgy internettel vagy összekapcsolva mindennel, szóval. Mm. Ha megnézed, nagyon sok embernek a, az internet egyenlő Facebook. Ja, igen, persze. De jó, hát ez inkább a régebbi generációkra, vagy a korábbi generációkra jellemző. Nem hát, feltétlenül. Most a, a mostani fiatalok már inkább Insta, meg Twitter, meg ilyen irányokban mennek. Tehát, hogy... Én Mi azt veszem észre, hogy Facebookon lennél már ilyen öreges. Tudod, ne, hát a Facebookon az, az, az már, igen. igen. Tehát hát. ez, ez kicsit kezdőjel, lenni, mint régen volt az Eevee, hogy az is az elején felkapták, és akkor egy idő után kezdett róla elfogyni az ember én mindig használom, mert nagyon sok emberig tudom tartani a kapcsolatot, meg tök egyszerű meg a. Meg Nekem is csak ezért van Facebookon igen. még. Meg, meg a Facebookon sokkal könnyebb, legalábbis nekem kezelni a csoportokat, az ismerősöket, stb., mint mondjuk Inst instán az kicsit körülményesebb. Twittert azt yeah. egyáltalán nem használok, a TikTok az meg nem yeah, is erre való. Mert a fel kell pucsítós képeket tölteni az ja, ilyen. és az nekem nem én áll van. jól. Tehát én Bizniszt, nem éri meg. Igen, próbáltam, és a feleségem azt mondta, hogy yeah. inkább nem, mert nem áll jól neked. Igen. Tehát csak ezért. Ja, Emlékezz rá, 2000 like, hogy. Még hogy vagy ott, nem tudom, hogy hívják. <laughs> <laughs> valahol meg kell a határt. Így van, mert valóban én is érzem, hogy sok. És, és az is szépen. a Facebook-é, úgyhogy igazából. Ja, igen. igen. Egy, kutya, egy kutya. Vagy hát a meta most már. lassan, a meta igen, igen. Egyébként ott is ezeken az appokon, hogyha megnézzétek mobiltelefonon. <gül> úgy írja is, hogy most már nem from Facebook, hanem from Meta. Azekről. Ja, Azt nem is figyeltem. Meglátjuk, hogy aztán mennyi is nem jól ösztem. Most akkor ezt egy szóval szóval szóval egyébként. Szóval... Igen? Bocs Mo -ja, nem, csak annyi, hogy hogy talán a, a névvel is van valami probléma, meg hogy a logó is valami iszonyatosan hasonlít egy másik cégnek a logójára. Igen, a nevet azt hallottam én is. Elvileg két cég van, valami Meta PC, amilyen PC-ket... Az, az, az, az volt a név, igen. De van egy másik cég is, azt meg Meta hívják. De hogy elvileg az egyiknek Meta PC, másiknek Meta, meta Company a nevet, szóval a Meta így magában az még használható lehet. Azt sem okay. értem, hogy, tehát, hogy gondolom ne, nem az volt, hogy leültek és két perc alatt kitalálták, hanem utána néztek egy-két dologat, utána, utána vissza, kérdeztek. Áll. Tehát csak megkérdezték, hogy ez okozhat-e problémát, hogy ott van még két ilyen cégnév. Uh -huh. Vagy Az egyik mondjuk... az mondta is, hogy talán fel őket vásárolni pár éve a Facebook. Szóval lehet, hogy ez már régebb óta van a csőben. Ja, aha. Csak aztán úgy döntöttek, hogy nem kell őket felvásárolni, a nevet meg használhatják mert az meg nincs úgy levédve. Szerintem ja, ez a helyzet. Meg ezt a logót is, így. Tehát el nem akarom hinni, hogy ezek úgy terveztettek valamit, hogy, hogy ennyire... De jó, látunk ilyet, tehát van ilyen, de ez nekem olyan fura, hogy ilyen pénzeknél, meg ennyi embernél, ez, ez így, így működik egy ekkora cégnél, tök furcsa. Jó, ja, valószínűleg valószínűleg nem én már nem visszafordulni, tehát nem lesz az, hogy... Meg egyébként ez a két cég is szerintem még tisztában vannak azzal, hogy nem tőlük lopta a Facebook a nevet, meg nem is nagyon tudnak jogilag semmit csinálni, mert nyilván a Facebook utána Viszont nagyon jó felhajtás az nekik ilyen reklám. Azt hiszem a metapéci volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor ők is nevet változtattak, és mostantól Facebook lesznek. <gül> <gül> Facebook, <az a> <gül> És is csinálták a Facebook logóját ilyen pirossal, mert az ő logójuk így pirossal ki van írva, hogy Meta. Hát ez <gül> mekkora ötlet? pirossal, hogy Facebook. És ez a <gül> Most itt chatbe bedobtam az izét. Ezt, hogy mennyire hasonlítom egy másik cégnek a logója. Annyi, hogy az zöld. És tényleg? Hát, baszki tényleg eléggé hasonlója. Érdekes. De. Hát nem is az, hogy elég hasonlalt konkrétan, mintha egy kicsit összezsugorították volna, és meg nem Nagyjából ennyi. Oké, okay, hogy ez mind a kettő egy végtelen jel, viszont a végtelen jelnek egy olyan ábrázolása mind a kettőbb, nagyon hasonló. <gül> Mert azért lehetne Igen. ezt szimmetrikusabbra is csinálni, hogy nem tudom így. Alul fölül hát, ugyanaz. Hát nem tudom. Nekem úgy nem jön be ez az új logó. Hát, meg úgyis tök mindegy, nem. Tehát nem Igen. nagyon fogod nézni. Tehát, hogyha a cuccor rajta lesz, fölveszed a fejedre, nem fogod látni. Ja, egyébként, ezt múltkor talán, amikor a Facebookról beszéltünk, akkor meg a meta akkor az nem jött elő, hogy magát az okulust is kukázni fogják, mint név. Tehát, hogy csinált is csomó Youtube-ra YouTube ilyen videókat, hogy az izé, uh, Oculus is dead, tudod, mintha maga a termék hmm. lenne halott, de nem, hanem a nevet fogják elvileg lecserélni, szintén meta tehát, hogy ugye most vannak az Oculus Quest, meg Oculus Rift, tehát Oculus van minden VR-c és most már nem ez lesz, hanem Meta Quest lesz elvileg a következő. És ez majd... már ezt is valami... Tehát a mostani quest is most már, Jemet a a néven emlegetik. ami egy kicsit fura, mert az emberek magát, az Oculus brandet azt szerették. Igen, ezt akartam mondani, hogy most ők felfutattak, vagy hát nem ők, mert már koráb korábban felfutatták mm. az oculus megvették és meghagyták az Oculus nevet, és most egy-két év után meg kidobják. mert oké, okay, hogy, hogy a saját nevű a cég név változik, mert jó, mert több mindent bele akarnak rakni, de tök fura, hogy egy befutott nevet változtatnak meg Igen. Ráadásul annak a névnek annyira nincs is negatív megkülönböztetése. Ja nem, nem. Magát az Oculus-t az sokan szeretik, mint Brendet. Hát, hát hogy hogy csak meg csak meg úgy gondolnak rá, mint egy VR, VR headset nem pedig úgy, mint mondjuk, hogy rossz vagy jó. Tehát, hogy most ezt ja, csak érted, ez ja. olyan, mint ha nem tudom, a cipőbe az adidas. Tehát, hogy most az is se jó, se rossz, az egy cipő, érted? Tehát, ja. csak, csak olyan fura, hogy, nem, hogy mindegy. Jó, akkor egy mindegyik, vagy hogy hívják, mert ugyanolyan lesz az eszköz. Ja, persze. Meg hát mert... is a meta alá fog tartozni, tehát akkor már meg, meg tudod különböztetni a <coughs> többitől. Bár szerintem az lenne értelmes, hogyha megtartották magát a Facebook brendet a weboldalnak, meg az Instagram, az, a... az az Instagram, akkor szerintem elég nagy hülyeség, hogy a VR hardware-eket meg metazzák, hogy... mert hogy a cég neve lesz a meta, és akkor most jön azt hogy a cég neve a Meta, a Facebook az Facebook, az Insta az Insta, de azért a, az Oculus eszközök azok már nem Oculus eszközök lesznek, hanem azok meták lesznek, azok is, tehát, hogy így birek. Ja, <gül> most ez vagy mindegyikbe rakják bele a Meta-t, vagy egyikbe sem. És akkor mondjuk a simán quest, hogyha meg az oculus el akarják hagyni, vagy én nem tudom. És ez elvileg a hivatalos tájékoztatás, hogy ez az Oculus most már Meta lesz, de nem tudom, lehet, hogy még innen vissza mennek, hogy Látják, hogy az emberek annyira. Tehát hogy az oculus azt már így. Az mondja, hogy mindenki tudja kvázi, hogy micsoda. Még aki nem is tudja, igen. hogy mire képes az eszköz magának, hogy nincs a... benne, de tudja. Az Oculus egy nagyon jó horrorfilm, amúgy azt nézzétek majd meg, hogyha úgy van. Az egy nagyon jó film. Ja, igen, az is. Még annak idején. Reméljük azért a quest majd nem lesz ennyire horror, mint az a film. <gül> meglátjuk, meglátjuk. Na jó, de szerintem körbe is értünk. Ez most megint egy tartalmas adás volt itt, te volt mindenről szó. Mi, mi, mi, milyen ilyeneket szoktunk tolni. Ez így van. Azért, így van. nem azért mondom, de jó. Ja. <gül> Úgyhogy igen, most egy kicsit csúsztunk. Egy, egy napot. Egy, egy napot, igen. Tőlünk az nem most, jó. Most, most komolyan ez van az is. Gyereke, gyere, hát, kihajtunk valamit. Micsoda. Döljetek még picit hátra. Hát a Battle Félről is beszélni. Ja, az tényleg, azért. úristen. Jó, erről nem sokat fogok beszélni. No, Cík fél óra, csak egy már, fél óra. csak még azt akarom gyorsan felhozni. Jó, hát ez te ez most legjobban, úgyhogy. Úgyhogy <laughs> most magaddal csöszeki. Na, csak úgy azt akartam úgy, mondani, jó. hogy máskor heteket késünk, az nincs is megemlítve, most meg amúgy ja, késtünk egy picit, ne haragudjatok, egy napot. Jaj, jó, De jól, korábban meg kétszerek. Ja, de nem Csak kérsz elnézést. <gül> Figyelj, ez egy olyan szolgáltatás, ami olyan, mint a Gandalf. Ugyan, amikor akar. Na jó, <gül> Tehát, akkor, akkor meséld a el, a meséld el a... tömören, lényegre törően, hogy miért bántad meg, hogy előrendelted a Battlefield-et. Addig hát, mi köszönjünk egy... ja, <gül> kell. Ne, <gül> úgy, User Disconnected. <gül> úgy én a szépen, <gül> Hogy meghallgatjátok, ha akarjátok. Hát, igazából az a probléma, hogy a Battlefield 2042 körülbelül akkor lesz kész. <gül> Tehát, hogy így, <gül> jó, jó, lehet hogy, lehet, hogy év múlva játszható lesz, de most így ez a, elbír egy pár patch De csoda, hogy és öt nap múlva jelenik meg, nem? Tehát, hogy most fog megjelenni jövő héten. Hát most, most, ma már tudnak vele játszani azok, akik a Gold meg a Deluxe, vagy nem tudom is ennek hívják. Tehát, aki nem az alatt vette meg. Én lelkesen a Gold Editiont rendeltem elő. Gratulálok, most megveregettem a saját vállamot. És... Nem tudom, tehát, hogy maga a koncepció, meg a játék az jó lenne, ha nem lenne félkész az egész. De azt mondta, nem lenne szar. Nem lenne, hú, tehát én... Jó, mondjuk, ez kész. Úgy indult az egész, hogy fel van telepítve, elindítom, és az egér, az csúszik. Tehát, hogy konkrétan... Az első élményem az, hogy hú, a szarul néz ki, és milyen szarul, akad az egész, tehát, hogy így szarul is néz ki, és még akad is, mint a húzat. És így úgy gondolták, hogy az az élmény jó lesz, amit így az embernek első odaadnak, tehát, hogy így berökjük a legszarabb pályára, és akkor még akad is, tehát, hogy én nem tudom, ez milyen... Nem tudom, lehet, hogy ez én hardverem egy szutyok. így kiderült egy kis tesztelés után, hogy valami nagyon-nagyon zabálja a procita játék. Uh -huh. És én, nekem van egy olyan gyanum, hogy lehet, hogy az elején amíg így ezeket a sédereket optimalizálja a pályákra, addig ilyen, de könyörgöm, akkor miért nem csinálták azt, hogy kiírja az elején egy százalékot, hogy jó, van paraszt, most még üljél 5 percet, vagy 10 vagy nem tudom mennyit, ami kell, hogy optimalizálja a dolgokat, és akkor utána már játszhatsz. De hogy így berakják a játékba az embert úgy, hogy jó, az elején eleve botmatch van. Mondjuk az is lehet, hogy a botok terhelik le a procit, mert hogy akkor nem, de hát ez meg szerverről megy, nem? Általában. Hogyha éneket játszol. Mindjárt csak botok ellen kell nyomni az elején. Olyan nagy kihívás nincs benne. Viszont úgy, hogy az egeret, amikor mozgatom, akkor úgy mozog, mintha egy lassú kontrollerrel játszanál. Tehát így utána húzza. Ami így, így nem, nem nem tudom azt, hogy gondolták. Jó, oké. Okay. Utána a következő meccsen, nem is tudtam utána mit játszott. Ugye, maga a játék most úgy néz ki, hogy nincs benne kampány. Rögtön úgy indulom úgy, hogy mintha lenne benne. Hát de tehát azt mondták, egy hogy nem körítés lesz. Körítést tesznek köré. Jó, azt tudom, hogy nincs kampány, de hogy egy, egy körítést tettek köré, hogy valami izé, ilyen zavargások mindenhol, és akkor hú, vannak itt cégek, meg, meg a Nopat, tehát ez a patriótából, hogy ezek már nem patrióták, hanem nem tudom, gondolom, ilyen nagy cégeknek a zsoldosai, a, a katonák, és akkor egymás lövik, mert miért Mert kiderült, hogy a homokban van valami cucc, ami kell az űrutazáshoz, és akkor amit fűszernek hívnak és azért harcolnak. Én nem tudom. Csak hogy kiutaljak a másra is. Mert hogy kurva csak a homok a legtöbb pályán. Szóval valami a homokkal biztos lesz a végén. Elég azt még Anakin is utálta. Befolyik, befolyik azért, mindenhova. mindenhova. Lehet, hogy egyébként lehet azért ilyen nagy procigényű, mert mindenkinek a kliens homok szemenként szimulálja le az egész homok dűnét. Ezért next már az új betű. Fomokéjai <gül> van benne, mint annó a haléjai. <gül> ja, haléja, <léjánik. gül> igen. És hogyha ez mind működne, tényleg, tehát a, van benne ilyen izé, hurikán, vagy vihar, vagy miért a tököm, ez a forgószél, és ez tényleg így messzire jól néz ki, közelről még nem néztem meg, de közelről biztos veszélyesebb. És a végén már egész meggyőzött a játék, hogy ah, ezzel még most is el lehet játszani. Mert igazából három részre van vágva az egész játék, ugye van az alap múlt is, tudsz. Van ez a Hazard Zone, aminek igazából az a lényege, hogy kicsit ilyen Battle royals, de nem az a lényeg, hogy megmaradjatok, meg nem szűkül egy kör, hanem leestek egy pályára, és akkor különböző ilyen helyeken lehet összeszedni ilyen, ilyen hard drive-okat, ami úgy néz ki, mint egy arany Winchester, vagy ilyen, ilyen HDD. Úgy néz ki. És azokat kell összegyűjteni, amennyit csak tudtok, és akkor a végén kimenekülni a pályáról. Na most nekem a stream végén, amikor már kezdtem élvezni a játékot, akkor ez volt, mert itt egész jól FPS volt, tehát nem lagolt, nem húzott az egész sem erre, tényleg működött a játék, ilyen lehetett lőni, akiket viszonylag könnyű megölni, úgyhogy sikerélmény is volt, és amikor elindultunk, hogy akkor oké, menjünk, adjuk le a cuccot, vagyis meneküljünk kifele, akkor szépen kifagyott a játék a picsába. <gül> <gül> és így mondom, én már épp kezdtelek szeretni egy picit, már élveztem a játékot, mert amúgy, amúgy az, az nekem a bajom ezzel a játékkal, hogy ilyen hatalmas gepek vannak a között, hogy néha hogy néz ki, meg néha hogy néz ki. Tehát valamikor ránézel a játékra és ez ronda, tehát, hogy a, nem tudom hány évvel ezelőtti Battlefield 3, meg 4 jobban nézett ki, mint ez, és akkor olyan egy másik pálya meg hú, ez de jól néz ki, és akkor így nem érted, hogy most azt a pályát nem fejezték be még, textúrázzák, csak véletlenül bekerül, vagy a tökön van. Tehát nekem teljesen ez az érzésem a, a játékkal kapcsolatban. És ugye ez volt a hazard zóna, az azt hiszem egy, egy pálya van erre. És itt tényleg, mondjuk lehet, hogy azért futott jó, mert más nincs csak sziklák meg homok. <gül> jó, vannak ilyen épületes helyek, ahol be lehet menni, de hogy viszonylag kevés ilyen, ilyen nagyobb dolog van, amit így ki kell renderálnia lehet a gépnek. És... Hát csak kifagy, tudod így így, így időközben. Meg van a másik dolog, ez a portál, ahol meg azt csinálták, hogy összeszedték a régebbi battlefield a karaktereket, a fegyvereket, a pályákat, jó, nem minden, tehát nem minden pálya van benne, viszont te tudsz játszani lényegében az 1942 nem tudom, a címe lelátod Battlefield-del most ebben a 2042-ben. Tehát tényleg olyan, mintha azt remaszterelték volna. És így összegyúrták volna az összeset. És így benne van, van benne a Bad Company ből a Battlefield 3-ból, és ezen látszik, hogyha ezt Végre megcsinálják rendesen, tehát működni fog a játék, és utána tesznek bele tartalmat, akkor ez ilyen rohadt jó lesz, mert ugye azért a korábbi betőlféltekben elég sok pálya volt meg tartalom, amit így most hát, ebbe uh, be lehet pakolni. Igen. Miután eltelt egy-két év, és most azt akartam fölhozni, hogy ez hányadik betülfél a sorban, amire azt mondod, megjelenéskor, hogy ha megcsinálják és működni fog, és lesz bent tartom, akkor jó lesz. Az összes BF. Az összes ez volt. Az, az összes, összes ez volt. volt. Tehát, hogy uh -huh. aki most a BF-et megveszi, az egy ilyen kiherért valamit kap, és uh -huh. majd egy-két hát, egy év múlva találsz. Egy Alfa ez volt a BF4nél, a BF mi volt az a hardline-nál, e, a BF1, a BF nél az összes ez volt jó formán. Ja, és tényleg az az érzés az embernek, hogy minden fronton van olyan dolog a játékban, hogy ezt, ezt, ezt telte valaki? Vagy miért nincs ez készre? Például az egyik ilyen világháborús tehát a 1942-es portálos mapen, azon rage hogy folyamatosan kiírja, hogy reload, reload, reload tehát itt villog a monitor közepén a reload nyomkodom a reloadot, nem csinál semmit! Aztán végén mondta valaki, hogy ilyen ez a fegyver olyan, hogy akkor tudod újra tölteni, mikor kifogyott. De oké, ezt értem. De akkor mi a faszért a monitor közepén folyamatosan a volt, Akkor ne, ne villogjon! Tehát, hogy mintha nem tesztelték volna néhány szempontban. Minden, mert az a baj, mindenhol a játékban vannak ilyen fasságok, hogy oké, okay, az, ott, jó, az sem működik rendesen, király, jó, akkor ez. Például volt egy olyan rész, ahol, igen, ez visszatérő streamek, streameken is látni, hogy nem lehet lőni a játékba, meg célozni. Mert így, mert így nem lehet. Tehát, hogy egyszer csak bevogzik valami. És akkor valamikor megjavítja azt, hogy egy autóba, vagy kiszállsz, vagy nem. Na, ki tudja, ki tudja, hogy mi történik. Pedig az lég nem egy elhanyagolható dolog a játékban. Igen, De. igen. Tehát nem, nem tudsz ads nem tudsz ő, nem tudsz csinálni semmit. És akkor így jó. Meg, meg, meg ilyen dolgok, hogy nem tudtam átállítani a loadout -ot. És így nem tudtam rájönni, hogy hol kell. Mert például az oké, okay, hogy az 1942-esnél megcsinálták úgy, hogy a ugye most a, a 2042-nél az van, hogy nyomod a tébetűt, és ki tud választani ott a loadout hogy hogy nézzen ki. De ez a világháború setup ez nem működik. Ott nincs tébetű. Viszont a meg nem működik, nem lehet beállítani. Vagy én nem tudom. Vagy, vagy valamelyik klassznak be lehet állítani, mert például az volt, hogy vannak előre összeakott klasszok, például mitől Sniper, és a sniper volt rátéve a... Kar98-ra, ilyen Sniper Viszont ha megdöglöttem se, tudtam beállítani másik karakternek szállal a Sniper -ot. pedig ott volt nála a Kar98, meg a menübe ki is lehetett választani, csak hiába ott rá, nem történt semmi. És nem ír ki semmit, lehet, hogy, csak, lehet, hogy itt egy hibőzenet van és az van, hogy ezt csak Sniperrel tudod használni, ezt a kiegészítőt erre a fegyverre, de hogy most nem jelenik meg. Tehát, lehet, hogy tényleg csak ennyi, hogy. Mert ott amúgy bejön egy ilyen szürkerész alul, ami tök üres. Tehát <gül> nincs rajta semmi, csak bejön egy szürke csík, amit így észre a veszel szinte, mert így beleolvad KB a játékba. Szóval, lehet, hogy oda lenne kiírva az, hogy bocs, ha ezt nem használhatod. Csak most még tök üres, nincs oda kírva semmi. Úgyhogy egy csomó ilyen izért van, hogy, oké, okay, ha azt nem lehet csinálni, legalább mondd meg, hogy miért <gül> nem lehet csinálni, mert nincs értelme így az egésznek. Ez majd megint És... két év múlva lesz jó, ma most látom előre. Ja, nagyon sok múlik ezen, hogy mit fognak majd pecsekkel kihozni. Mert amúgy meg tényleg, hogyha hát a Hát volt, vagy életlen, öt béta, életlen, vagy mennyi. Hozzá. Tehát, hát, én, én azt nem értem. Volt egy zárt, zárt, emlékszem, hogy azután volt az, hogy na, akkor halasszuk. Ja, igen. <gül> és, és utána volt még egy béta, és, és hát ezt nem értem. Uh -huh. Én ezt nem értem, hogy ezek ja, mit úgyhogy, művelnek ott. Úgyhogy nem szarabátőfél, csak kurvára nincs még kész. Tehát ilyen nem tudom, 60-70 százalékra mondanám. Látom nem, vagy nem már ja. Így van, így van. Én, én csak azért félek, mert az ijéről van szó, bár azért a múltban a dice kickpopszta az összes battlefield -et. Tehát most a négy, négy is úgy indult, hogy ez egy szar, bár ennyire nem volt állapotban. viszont azt is hozzá kell tenni, itt viszont nagyon nagyot merítenek. Mert maga ez a három játék mód annyira különbözik egymástól, mint a más játék lenne. Tehát itt van például a pingelés, ami most úgy működik, hogy alapingelsz valahova, és akkor ott megjelenik, igen, hogy hogy felé van valamit, nem, nem rápingelsz az emberre, és a, a portálban meg működik a régi pingelés, hogy így rápingelsz, egy ember az rajta van, tehát mint, mint régen, hogy játszottál. Tehát az, mintha megpróbálták volna magát a játékmenetet, meg mechanikát is ja, hogy azt is azokban a játékmenetet, van egy igen. kicsit visszahozni, igen. A fegyverek is mintha jobban ráználnak azokban a módokban, tehát hogy így a leprogramozni, csak... ne... leprogramozni egy ilyen rémálom lehetett, hogy minden játékmódban kell csom minden más, hogy működik. És hát nincs hát, is kész, kész. Sok Jó, kész. De erre szokták azt mondani, hogy minek ment oda. Tehát, hogy ezt ők vállalták be. Tehát ők, ők, amikor ezeket megígérték, tudták, hogy ezzel rohadt sok meló lesz. Tehát én azt nem értem, de. hogy miért nem azt csinálták, hogy kiadják a Sima bf et és akkor mondjuk azt mondják, hogy az egyik játékmód, nem tudom, az két hónap múlva mm. jön, és akkor addig azt porírozzák egy kicsit. Igen, tehát szerintem is azt kellett volna csinálni, hogy kiválasztani azt a játékmódot, ami legjobban áll, arra ráfeküdni rendesen, hogy azt kifaszázzák, és utána azt mondani, hogy jó, akkor ez a két játékmód, ez még nincs, majd jön, viszont ez, ami most van, ez ez. Jó, lehet, hogy arra meg azt mondták volna az emberek, hogy ez meg, mit tudom, 60 euróért ez, ez nukú ez a tartalom, tehát hogy semmi. Tehát most lehet, hogy azért nyomták azt, hogy mindegyikbe kihoznak valamit, aztán majd kikupálják, mert azt legalább érzed benne, hogy tartalom van. Uh -huh. Mert, hogy rohadt sok minden van benne, tényleg, csak mindegyik szarul működik, még egy kicsit. Hát majd idővel. Idővel biztos, hogy kipoff ezt is, mert látszik rajta, hogy ez a játék, hogyha ezt kikalapálják rendesen, akkor hozhat be nekik hosszú távon pénzt. Tehát hogy ahogy pakolják bele folyamatosan a tartalmat, hát egyre több skin teszünk bele, meg minden. Ugye most a Kod is a War Zónal ezt csinálja kázi, hogy egy pálya van basszus, folyamatosan jönnek hozzá a skinek, meg a passzok, és akkor azokból nekik jön bevétel. Hát jó, hát de hát az, az egy ingyenes a játék. Ezt akarja csinálni. Hát jó, mondjuk igaz. Tehát Azt azért, azért az nem mindegy, hogy izé. Hogy igen, egyébként ezért ő... is félek a Battlefield-től, mert ugye itt az a Hazard Zone, amihez kurva sok ember kell. Jó, mondjuk nyilván kevés emberrel is működik, mert hogy botok vannak a pályán elszórva, szóval... Csak ti egyedül ezzel a móddal, akkor is elvagytok. Már mentek, összegyűjtetek a cuccot, kinyíltek a botokot, törültek meg. Lezsé. Ja, és így is működik egyébként egy kicsit, mint a... Titanfall mint a Tarkov. volt ilyen. Nem, a, ta a, Tarkov, nem a, Tarkov is, a Tarkov. Meg ott is, a meg is mondom, tényleg hogy, ott, is, ott is voltak botokok. Összegyűjtöd minden. a pénzt, és utána, amikor mész a következő meccsbe, akkor te rakod össze a loadautodat, és döntöd el, hogy mennyit költesz rá. Ami azért mókás, mert hogy ha te bemész egy pályára, akkor a fegyvereket össze tudod szedni amúgy. <gül> tehát, ha kilősz egy playert, akkor a fegyverét el tudod venni. Kilősz egy botot, a bottól is el tudod venni a fegyverét, és a botok nem is olyan szarral. Hát jó, de ez van. a Tarkovba is így van. Hát jó, sem a Tarkov, Ki tudod hozni? Ja, hát igen, nem persze. nem tudom az, hogy működik, hogyha kimenekülsz. Nyilván, ami nálad van, az megmarad. De nem tudom. Hát Mondjuk akkor igazuk volt, mert nem Betlő tehát nem a a br másolták le, hanem a tarkovot. Kicsit ilyen tarkovosabb, igen, az egész. És ez is jól működhet, hogyha még kicsit resszelgetnek rajta, meg tudnak benne olyan cuccokat bepakolni, miért az emberek eljátszogatnak, mert most egyelőre az van, hogy ha kimelekültök kaptak egy csomó pénzt, amiből majd tudtok venni felszerelést a következő ránra, de körülbelül ennyi. Hogyha mit tudom én, itt mondjuk behoznak egy olyan tehát ebből a pénzből mondjuk tudnál elvenni skineket, olyanokat, mint a fizető-szkinek, csak itt ebből a pontokból. Ezt jó, beledjük, akkor akár meg is sokan játszhatnak vele szerintem. Csak adjon valamit, azt mondjuk a, valami, azt hiszem az engri rollék mondták, amikor Bétában játszottak vele, hogy itt jó lenne, ha ez majd adna valami cuccot. Ja nem, nézték hogy tényleg a trélert róla. És akkor ott volt. De ott is csak ennyit mondtak, hogy ha kihozzátok a cuccot, akkor a következőre lesz sok pénzetek, és akkor jaj de jó. Nincs, nincs olyan igazi haladás érzete. Vagy hát van, mert aha, pénzed aha, lesz ja. egy csomó, de... Ja. ja. Mert elvileg a karakterek is hogy fejlődnek, bár azt nem tudom, mert elvileg a, a, a skijeik meg nem változnak. Tehát, hogy mindegyiknek megvan a saját kiösszetjük, a Hát, meg operátorok, tehát hogy a mindegyik más. Ja, ez ugye erre hozták fel ezt az egészet. Uh -huh. hát nyilván majd a jövőben, nem is tudom most hány operátor van, de most több van, mint a bétel Nyilván a jövőben majd ezt is hozhatnak bele, újakat. Tehát egy kicsit ilyen, ezt, ezt az operátoros dolgot, mint a Rainbow Sixből nyúlták volna, mert ott vannak nagyjából ilyen hasonló karakter szettek. Egy kicsit nyúlunk a Tarkov, volt olyan mindenhonnan egy picit. Csak aztán összefércelni még nem sikerült. Még úgy rendesen összekéne varni ezt mindet. De hát na, egy év múlva az biztos, majd hogy éve. jobb állapotban lesz sokkal. Igen. Szokásos. Amúgy most is, most is el lehet vele szórakozni, csak ki kell szúrni azokat a game-módokat meg pályákat. Mert amúgy néztem róla korábban e, ezért tesztet, és ott is az volt, hogy annyira egyik-másik pályán változik az FPS, tehát látszik, hogy van, pályát már optimalizálták, vagy eleve nem volt vele olyan sok probléma, megint más pályán meg, hát igen, örülünk, hogyha egy 30-90-nel megvan a 60 FPS-e, meg így nézzük, hogy mi van. Azért <gül> <gül> az elég brutál. Jó, mondjuk... Srács, aki ezt nyomta, az 1440p-ben játszott, szóval nem full HD-ba, de azért az is durva, hogy egy 39 től amit ha lehet kapni is, mondjuk mindkét vesített oda kell, az az Igen. annyira drága. Most semmi kép sem jól lett optimalizálva, az biztos. Ja, hát ja, majd akkor évek ezek, múlva. Ezek voltak az első lépések. A majd jöntő. amikor 5 euró lesz steam majd akkor megveszett. Vagy utána dobják a... Humble-ban. Ja, vagy majd utána Humble-ből, majd akkor. <gül> <gül> Addig meg legalább kiavítják a hibákat. Nem, ezzel szerintem, szerintem azért fognak még vele dolgozni, és nem járunk úgy, mint az ant mel Ami csodával? Ú, uh, tényleg valaki. <gül> <gül> szerintem az IE az, az már külön marketing kampányt folytató arra, hogy nem emlékezzem el senkit. Tehát nem arra fizetnek, hogy ne egy, egy, egy, egy időben nagyon nyomták, az e 3 emlékszem, Ja, ez mindenki észre, hogy mi a szarról beszélnek. Ez a játék már akkor halott volt, amikor megjelent nagyjából. Jó, de legutóbb, amikor volt valamilyen E3-on, vagy nem tudom, Games.com-on, vagy bárhol, ott a csávót beültették a focirajongók közé, hogy, ja, igen. hogy. Pipa, pipa, pipa, tudod, és akkor utána ott beültették, hogy. amúgy ja, az Antelmet majd még csináljuk, és akkor ott, ott, ott lehet, hogy a fifa rajongóknak nem volt, miről beszél azért mert oda beültetni. És az, az volt vicces, ugye, hogy. És az volt vicces, hogy az Antem 2.0-ról beszélt végig, és akkor rá meg egy-két hétre vagy hónapra megjött a hír, hogy lelőtték az egész projektet a francba, úgyhogy. Ja. Ja, hát ennek azért sok értelme volt. Lehet, hogy még játszani kéne velem, amíg le nem lőik a szervereket, mert amikor ilyen pár euróért osztogatták, és mondták, hogy ah, lesz majd a 2.0, akkor beúztam, mondom, ennyit talán megér. De lehet, hogy végigjátszani, amúgy végig lehet most annyira, annyira pénzért, amennyit bele dobott az ember, de hogy így mert úgy, annyira szarjáték nem lett, csak nem az lett belőle, amit szerettek volna, ja, és majd, hát meg túl sokat Igen, Igen, túl sok volt az ígéret. Csak aztán néz, nézzétek meg, hogy a, a No Man's Sky, szócs milyen jó kipofoszták, és konkrétan lett egy egy sokkal több játék, mint amit eredetileg ígértek. Oké, okay, kellett rá idő, de viszont ja. ingyenes frissítésekkel tök jó kihúzták a szarból, és ehhez hmm. képest egy sokkal nagyobb cég nem tudta ezt megoldani. És akkor bejelentették ez... ott, hogy VR támogatás is bele. Hát Igen. azért az, az már azért elég És az is ingyen van. nagyon az durva. El. Nagyon durva, hogy mit össze nem hoztak belőle. Pedig aztán az is szarból épült az elején. Meg misavazást meg kaptak. Az meg a ja, én én nem, akart, nem akarták, hogy meglincseljék őket, mert marha sokan megvették ezt a játékot az ígéretek miatt. Hát jó, de mondhatták volna azt, hogy kapjátok be ezt a el Sokkal többbe lett volna, hogyha mindegyik fejlesztő nevet változtat, meg el kell költözni a családjától, tehát hogy az <laughs> Ja, nagyon sokba lehet volna. Szerintem olcsóban megúzták, hogy végül megcsinálták a játékot. Lehet. És most már az most már egy jó játék lett. Jó, hát lehet, hogy most a DICE épp az összes alkalmazottja új személyigazolvány csináltat, ki tudja. <gül> <gül> nem, nem, dolgozni fognak ezen még már, ha nem. itt. Ó, azért elég sok minden tercseszett az utóbbi időben. Amivel jött neki az az Apex, tehát most ez a, az, hogy ez egy jó Battlefield legyen, hát megjelenésre már nem lesz, mert azt elcseszték. De hogy hosszú távon ez egy jó fél legyen, az nagyon kell nekik, szerintem. Hát, ja, mert ma a bf 5 volt szóval olyan. Tenni. A BF1 az jó lett végül, de hát arra is kellett várni kb egy évet. Igen. És a BF5 még utána se lett jó. Vagy hát ilyen, Igen. Ne, vagy nem azt mondom, az ilyen semmi jellett, ilyen, ilyen semmi egy Mondod a BF5-öt, és így nem mozgat meg bennem semmit. Tudod, mi a durva, hogy az összes BF-nél azt érzed, hogy Há, vissza kéne menni játszani az előzővel, mert az nem is volt olyan rossz. Ja, <gül> és most egy képtelennél ja. is azt érzem, hogy lehet, hogy a BF-t nem is volt egy kép. Hát pedig az <gül> nem régen játszottam de amúgy tényleg lehet, <gül> hogy lehet... egy-két év múlva megveszem ezt, és... és akkor majd utána már elmondom, itt podcastban, hogy bassz, és a BF-öt milyen kurva jó volt annak idején, pedig hogy utáltam. Ja. Hát ezek után az a ja. zseniális játék, 10 per 10 év játéka. Hát lehet, lehet, hogy azért... Uh, Istenem. Ja, hát, Egyszerűcsére van, mivel játszolunk az Így van, így. így van. Még nekem is kell tolnom a hd is. Így van. Minden is lesz, na de akkor sikerült beszélnem a Battlefieldről, és nem maradtunk ki semmiből. Úgyhogy. Hála én Isten, én is. minden megvolt. Akkor a ez szétlen. most már tényleg egy masszív adás, és most már akkor kezdhetünk elbúcsúzni, vagy még van valakiben Ezt, valami? Kezdhetünk. Van <gül> Van <gül> mint az a nagyzőkkel. Ja, igen. <gül> én végeztem. Még, még én is végeztem. <gül> Biztos? Igen. <gül> egy háromszor négyszer, kérdezz vissza, mert hát, hogyha még kiszakad belőle valami gyorsan. De, de. Most én is befogtam a saját számot. Ú, <gül> uh, a forza, ja, a forza beszéltünk. Ja, arról beszéltünk, igen. Az, ami nem is játszottam. <gül> <gül> Meg azon. a Game pass t is ajánlottuk olcsóért, Ki kell ő... próbálni. Ki kell próbálni a forzát, Így van úgy uh, én is ja, néztem azt. Lehet, yes. hogy valamikor meg kéne venni Steam-re mert de az a durva, amit múltkor beszéltünk, ezt még gyorsan elmondom, aztán utána mehet mindenki, <gül> atar, igen. Hogy, a, hogy ezt múltkor is beszéltük, hogy a Forza Horizon 5 Steam-en 10 euróval olcsóbb, mint a Forza Horizon 4. És mind a kettőből ez az, az alapkiadás. Tehát nem uh -huh. az, hogy a 4-be a az Ultimate Edition kerül 70 euróba, hanem a sima játék kerül 70 euróba, és az 5 meg 60-ba. Én ezt nem is értem, hogy ezt így hogy sikerült összehozniuk kiadók, lehet így ja, miért fura. csinálnak ilyen fura dolgokat Árazás terén. Ja. Na jó, mindegy. Egy. Én mennek fel a árak mindenhol, a játékoknál is közben meg a Forza meg olcsóbb, mint valaha. Úgyhogy nagyon durva, mik vannak. <gül> durva. Na jó, akkor ennyi voltunk már. Remélem, hogy elég volt mindenkinek az adag. <gül> Ez most masszív <gül> biztos, volt. Igen. Biztos, a még nagyon folytatni akarja. mi van mortinget, te még nem játszottál nem a mortinget, én játszottam egy egész bátyúfélet. Michael is elmondta a mortingét, te még valamit van most? Ja, még ma. Á, nem. Jó, akkor köszönjük el, ami nem lesz kínos nagyon ez az autó. Jöjjünk legközelebb, remélhetőleg két hét múlva, ha nem, akkor várjatok ránk tovább. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.